Felfüggesztette egy Baranya megyei húsüzem működését, és a cég több mint 28 tonna termékét kivonta a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A nébi honlapján is közzétett tájékoztatás szerint a vékényi cég tevékenységét jelöletlen nem nyomon követhető lejárt fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idejű termékek, valamint élelmiszer higiéniai hiányosságok miatt függesztették fel. A videós beszámoló szerint az üzemben minden retkes volt. Az eszköz fertőtlenítők nem is működtek. A vágóhíd szennyes övezeti dolgozói részén még egy mumifikálódott béka tetemet is találtak. Tudom, hogy nem szabad, de szintet léptünk, mely szerint retkes volt. Ez így ebben a formában, szóval, hogy a magyar rádióban annak idején nem tudtak így híreket szerkeszteni, nem is értem. Ahó. Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ied meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékot Nem meg. Én csak boltba járok, sajnos van. már nem Nem Visszaszámolok Száz, 98. Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej Jancsi a 9800 n és interneten Ma a 2019 május 7-e és 4 perc elmúlott reggel 7 óra. Vannak szolgálati közlemények. Egyrésztről már csak alig két hét van hátra a személyi jövedelemadó 1%-ának leadására, és erre... Amennyiben módban igényt tartana a civil rádió is, az adószám fenn van a honlapon, de gyengébe kedvéért elmondhatom 180, 480, 23, kötőjel 1, kötőjel 43. csak alig két hét van hátra a személyi jövedelemadó 1%-ának leadására, és amennyiben úgy gondolják és érdemesnek találják. Hajrá, civil rádió! A Rádió adószáma fent a hollapon. Fent a hollapon van egy kicsi adószám. Kerek egy hét múlva, mínusz egy nap, ismét lesz nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában. 13-án Bakáccsal, Filipovval, Önökkel is feltelten velem este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember. Ebben a fél évben ez az utolsó előtti alkalom, az utolsó alkalomra május 27-én hétfőn kerül sor. Kéfe terveim szerint egészen május 31-ig eldöcörd, aztán harmadikán nem lesz, és ha minden igaz, negyedikén, ötödikén és hatodikán, tehát júniusban ismét lesz, aztán hosszabb szünetre megy. Ez egy hónap múlva lesz. Ma a 2019 május 7-e van, KED 8 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Két telefonszámot tudnak elérni, 0614890999 és 0636771161. Ahogy látom, hét süt a nap. Mindazonáltal azért nagy melegre ne készüljenek. Én a hegyen négy fokban keltem. Pontosabban a lakásban nem négy fok volt, de kint négy fok volt. Hát ennek valószínűleg meg lesz a triplája, de a négyszerese nem biztos. A májusi eső, hát abból most annyi arany volt, hogy csak na. A és a hidegről nem szólt a fáma. Ugyanakkor a májusi fagyról lehetett tudni, hogy ez nagyon rossz. A faj azonban csak nagyjából 600 méter fölött volt, és azért az ország zöve 600 méter alatt van. 061 -9 -9 -9 -9, és 06 -7 -7 -1 -1 -6 -1. <coughs> 9 perccel múlott reggel 7 óra fél 8 után elsimollásztó 8 óra után György Javis, Benedek fél 9 után Újhely István 9 óra után fogalmam sincs ezt a pár percet, ami most itt van ha gondolják, használjuk ki közös örömünkre ehhez be kéne telefonálni I And I normal, but retain less, retain less, time less, and less, less, less, less, less. less. less. <laughs> The Ma 2019. május 7-e KED van és 10 perc számolott reggel 7 óra ez a kejfejeancsi minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók 14 éven aliaknak nem és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott termék megjelenítésekkel teli műsora az elmúlt időben a civil a pályán némileg vesztett a nézőiből, ez valószínűleg összefüggésben van az időjárással, beleértve, hogyha rossz az idő, akkor is az emberek szombaton azért lehetséges, hogy már a telken vannak. Erre csak azért gondoltam, mert az Aradi Vargasó is kiesett a legjobbak közül, a saskabari az ugye más időpontra került, tarol az ATV-ben a bocskor, Hashtag és a Schwabi András által vezetett heti napló a civilapályán legutóbb a 61 volt. Hasonló hallgatottsági mérésekkel a Kejfej Jancsi nem és nem is fog rendelkezni. 0614890999 és 063677161 figyelek, ha van mire. Stillness and recording it all I love her, just a lover, just a lover, just a lover, just a sky's fallin', baby, drop that ass or it crash. The sky's falling, baby, drop that ass or it crash. The sky's falling, baby, drop that ass or it crash. The sky's falling, baby, drop that ass or crash. All these liberated women sitting in my lap. I'm finna catch a body like I got a gun in bed. I'm finna turn to my partner for we dash. Pull up to the pad, wipe my ass with the flag. I'm just playing, baby, this the land of the free. Where well, you can get a glock in the Grand for the cheap. Well, you can live your dreams long as you don't look like me. Be a puppy, don't a string hanging from a fucking tree. This guy's falling, baby, drop that ass or crash. This guy falling, baby, drop that ass, sword crash. This guy's falling, baby, drop that ass, boy, That s 1 -10. The running, baby gunning, baby running Annyira nem tudom, hogy az én életem, illetve annyira nem tudom, tehát nem az, hogy annyira nem tudom, hanem annyira nem tudom, hogy az én életem mennyire jellemző, hogy most reggel valahogy nehezen hozakodom elő azzal, azokkal a slágbortokkal, amelyek a tegnapról maradtak, hagyatkoznék önökre, ha... 061 hat egy és nulla Ki a érettségizett, milyen volt az osztály találkozó? Jó reggelt, Könösi vagyok. Nekem a fiam érettségizik itt Németországban. Múlt héten írták a német írásbelit és a matek írásbelit. Ezen a héten angol írásbeli. Aztán jönnek a szóbelik. És aztán? Aztán valami stúdiumot kell keresni, de ez bonyolult, mert amit szeretett volna, azt nem, azt most nem tudja megvalósítani. Egyéb egészségügyi okok miatt. Amelyeket itt most nem részletez? Hát, ö, nem részletez, nem szívesen részletezném. Ez egy állandósult állapot, vagy ez változó? A látásával kapcsolatban nem sikerül. Tehát vannak feltételek, ami miatt nem sikerül oda mennie, ahova szeretett volna. Milyen iskolában járt eddig? Gimnáziumban. Állami? Ö, igen, igen, igen, itt, a, a, ahol lakunk, ott a helyében. Tőnezségeknek hány gyerekük van? Kettő. És a másik? Másik is gimnáziumban van. Ő hanyadikus? Még. Ő hanyadikus? Tizedikes a kisebbik. Hány nyelvűek ők? Ö, hát magyar, német, angol. Francia is volt, de azt letették, azt velőlet tenni. <gül> ők hol képzelik az életüket? Hát tartok attól, hogy itt. És a szülők? Nem szeretnénk eljátszani azt, amit mi eljátszottunk a saját szüleinkkel, úgyhogy valószínű maradni kell. Ez a kell idézőjelben van, de a gyerekek miatt. Ballagás? Lesz ünnepség június végén, érettségi után. Itt nem isznak előre a medve bőrére. <gül> Most először olyan kevésbé gondterhelt a hangja, eddig nagyon gond terheltnek tűnt, vagy csak a reggel? Öm... Reggel is van, meg azért, azért van pár dolog a fejemben. Ami, ami állandóan foglalkoztat. Mondjon egyet, ami elmondható. Hát például ez a honvágy dolog. Amely mennyire a... állandósult? Ez állandósult. Állandósult. Közel kilenc éve vagyunk itt. Sőt, kilenc éve. És... és mivel jelentkezik? Majdnem azt mondom, hogy, kérdezte, hogy miben manifestálódik, de ez így reggel azért egy kicsit túl elegáns hogy mi jelentkezik a ah, vágy. Né, ben, ben magát a fejembe. Jó, az én autóm <gül> szervizre vágyik, és különböző dolgokat ír ki, de például hidegben hamarabb jelzi azt, hogy a fék valami nem stimmel, de elmagyarázták, hogy ez lehet, hogy nem a fékolaj, hanem a fékbetét. betét. És aztán az egész kocsi megbolondul, és mindenféléket kiír. Önnél, amikor föl kell, Először milyen formában és hogyan teszi a be a lábát ez a honvágy, és hogyan gyalogolja szét annak megfelelően, hogy mikor jelentkezik az aznapját? De milyen lámpákat ne, gyűjt ne, Nehéz kérdés, mert most hát van más is, ami foglalkoztat, mert betegállományban vagyok a műtét miatt, a várműtétem miatt, mikor fogok visszamenni dolgozni, de ez a honvágy dolog, ez, ez jó, reggel föl és mikor teszi be a lábát a honvágy? Szerintem ilyen nincs, hogy beteszi meg én ezt, értem, de, de, én ezt értem, de az ember mégis, én például konkrétan emlékszem, hogy miket álmodtam, de hogy mikor pontosan arra nem, e, hogyan forgolódtam, nagyjából mikor érzi először azt, hogy a van, miközben az ember ilyenkor egy pilos lámpa nem gyullad ki, csak érez valamit. Tehát Elmikor... ma például hogyan volt? Vagy hogyan van, vagy hogyan nem volt? Ha bekapcsolom a fejancsit akkor már jelentkezik, mert, mert ez nekem valami ö, ilyen összekötő kapocs a hazával kapcsolatban. Alapvetően Beszélek hiányzik. az édesanyámmal, hmm. akkor jelentkezik, olvasom a magyar híreket, akkor jelentkezik, tehát itt élek, de, de fejben mégis otthon vagyok, ha érthető ez így. Nem, nem tudom jobban elmagyarázni. Nem átni. érthetetlen. Köszönöm, hogy hívott. Ez pont egy ilyen zene való. 06, 9, és 20 egy-egy 6 egy. félés fémolás Még az, ami itt az én kérdésem, csak szeretném megkérdezni, hogy a újhelyi rólai félvel... Nem, egyszer, le, nem, le, nem lehetett érteni. Ő, még egyszer kezdjem? A, a Horváth Jánost értettem. Hogy az ilyen riport után nem érik itt az én kérdésem, de, az Boll, de szeretném megkérdezni, hogy a Róna és az újhelyi félre felbeszédet látta a tévében még a 22 nap angolni után. Nem. Angolni után. Mert azt érdemes megnézni, és utána arra vonatkozom a kérdésem, hogy eh, ami olyan kérdésre szerintem hazudik, ami nyíltan eh, látszik, illetve a tévében látjuk, meg halljuk, és nem tudja meggyőzni még ő sem, hogy hazudik, akkor onnantól kezdve, ön hogy tud hiteles riportot feled csinálni, amikor olyan dolgokról kérdezi, amiről igazán nincs is, nincs is igazán önnek rálátás, és azt mond, amit akarsz Arról nem lehet meggyőzni, élő műsorban, hogy nem igaz, amit mond. De én nekem sikerült meggyőznöm. Tehát, hát, ön... akkor nézem -e? Nem tudom, akkor nézem -e? elnézést, miért nézek meg egy az... olyan beszélgetést, amitől teljesen függetlenül én sikert értem el beleértve, hogy utána viszont a könyvben mutató másféleképpen viselkedett. A következőt szeretném önnek mondani, és én teljesen megértem azt, hogy mi alapján beszélt, de azt gondolja el, hogy van valaki, aki tökéletesen tisztában van a saját pártja állapotával, vagy nagy valószínűséggel tisztában van, és egyszerre kell megfelelnie önnek, és egyszerre kell megfelelnie a pártjának, és kell azt egybe tartania. Én nem várom el öntől azt az empátiát, hogy ezt értsen meg, mert hogyha a konyhán nagy gond van, és ami egészen ételt hoznak ki, akkor ön azt visszautasítja, vagy többet abban az étteremben nem megy, de mégis nekem, aki itt ülök, mutatok érdeklődést a konyhai állapotok iránt. Én ezt értem, de tulajdonképpen már a, amikor önnerves érgetett, akkor is nagyon nyújtom volna a telefonfelemért abszolút nem tudok meggyőzni. De azt is meg, hogy teljesen meg a róla győződve, de nem tud mit tenni. Na jó, de, hát... de van zárva a Szocialista pártjába, szeretne uniós képviselő lenni, és szeretné megúszni azt, amit a Baggóné által a nyakába kapott. Értem, de. A ennyire szemben menni. De nem tettel, megy nem vele szembe. szembe, próbál küzdeni valamivel, amiről ő is tudja, hogy nem lehet. De mégis megpróbálja, mert szeretne egyszerre önnek is imponálni, a pártjának is imponálni, szeretne erőt mutatni a fidesz szemben, amit egyszerre nem lehet, de megpróbálja. Az, hogy ön ezt nem értékeli, ez legalább annyira múlik az ő lehetetlen helyzetén, mint az ön empátia higyányán. Nem tudom, csak az a melyet, ez a csemmi... Azt meg, hogy jelen pillanatban két malomba nevezünk. Én tökéletesen értem önt, hogy ön semmilyen vonatkozásban nem ért engem, és nem is akar. Lassan túlzás lesz az a zene, de már nem tart sokáig. Azt kérdezem önöktől, hogy az előző beszélgetésben mennyire voltam érthető, miközben azt feltételezem, hogy a telefonálót maximálisan értették, és hogyha érthető volt, akkor mennyire elfogadható. De fontosabb lenne az, hogy mennyire érthető, mert nem vagyok benne biztos, hogy érthető. Én attól félek, hogy önök azt gondolják, hogy én védem valami olyan becsületét, amely mondér nincs, és ennek következtében nem is védhető. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! fial úr, ön nem normális. Ez hogyan jött rá? Hát, amiket mondott. De mit mondtam olyat, ami alapján rájött, hogy én nem vagyok normális? Hát, ön ugyanolyan, mint a, a bangóni, meg az új helyi. Uh -huh. Mi alapján mondja őt? Elmebeteg. De mi Hülyeséget beszél folyamatosan. De idézzen egy gondolatot, ami hülyeség. Ez, hát az egész. Uh -huh. Az egész úgy, ahogy volt. Hát, önnek nincsenek érvei. Mellé beszél. Mivel? Mellé áll egy hazug ember mellé. Hát miért csinálja ezt? Nem állok semmilyen hazug ember mellé. Hát dehogy nem. Hát dehogy nem, csak hazudik, folyamatosan hazudik. És mond, ön is tudja, hogy egy, hazugság mond, az egész. De egy az dolog... egész. Az egész, amiről ön beszélt ezzel az úrral az előző telefonálóval, ön folyamatosan hazudott. Tudta őn is, hogy az új helyé egy kretén. Ezt, ezt egyértelmű. Ezt de? mindenki tudja. Uh -huh. Ön is tudja. Rendben van, akkor csak az önkedvéért rendezhetek egy szavazást, hogy kreténe az új helyi, vagy semmi, és hogyha hazni... Rendezzen, rendezzen, rendezzen, de lehet, hogy nem ebbe a rádióba kellene. De rendben van, de utcára, nem, nem Menjen ki az utcára, és... Menjen ki az utcára, és ott kérdezzen embereket. viselkedett. Hát, tudja, ha nem tudja, tudja, én... hogy nagy szálljuk, nagyon áj, áj. tudja, hogy kik, kik hallgatják önt. Mint ön? Hát mint én, igen azért... Suba, Subához az elmebeteg az elmebetekhez. Kretén az újhelyi, vagy nem? 061 és egy Kretén? Nem kretén. Jó reggelt! Jó Jó Nem kretén az újhelyi. Köszönöm. 061 48 9099 és 06 jó reggelt. Jó reggelt. Nem kretén és az úrnak a... Par... Elnézést, nem kretén. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem kretén. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem kretén. Köszönöm. Még hat hiányzik. Jó reggelt. Nem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt nem. Köszönöm. Jó reggelt. Kettém. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt nem. Köszönöm. Egy, kettő, három, négy, öt, hát, hét, Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Volna kedve, többet ne telefonáljanak, megvan a tíz. Volna kedve visszatelefonálni, és itt az utcán beszélni arról, hogy a 9-1, ugyan nem meggyőző, ha rajta múlik, akkor 10-1 lett volna, de mint szintén nem kretén lenne olyan szíves valamit mondani erre a 9-1-re. Arra kérem önöket, hogy ezügyben ne telefonáljanak. Az illető, aki ezt a lehetőséget megteremtette, hogy én ezt a nagyszerű szavazást létrehozzam, ő ha telefonálna, azt Még egyszer mondom, ezt fejezzük be, tehát kretén, nem kretén vége. Jó reggelt. Nem. Oké, okay, rendben, sejtettem. Vajon az az illető, aki ezt az egészet lehetővé tette, érez-e Merset magában, meg egyáltalán van-e annyira következetes, hogy visszahív. 0 6 1, és a milyen szól, miközben a rádióban nem szól zene? így lenne, ahogy ön most beállította, akkor a szocialista pártnak és a baloldalnak 90%-ban meg kellene nyerni a választásokat. Elnézést, ilyen, ön volt az, rendezi... az, aki telefonált? Ne, ne, ne, ne, ne szakítson Elnézést, remelem, azt kérdezik, elnézést, remelem, nem remelem, ilyen szavazásokat és a, választ, a nagy választásokon, aztán a végeredmény nem igazolja ő. Ezt nem veszi észre. Nem, mert a legutóbbi választás, vagy a legutóbbi uh, szavazás... Hogy venném már észre? Ne haragudjon. Én nem vagyok országos, a harmada mint a... A, a harmada van a Fidesznek most már századszor. Ön nyomja a baloldalt, oldalt, mint az állat. Mm -hmm. Minek? Minek? Minek? Hát ön ugyanúgy hazudik, mint ő. Szeretnék valamit önnek mondani, halka, ha megengedi keresen még egy olyan rádiómisort, aminek olyan kereszthallgatottsága van, mint az enyém, és nem bal vagy jobb De nem telefonálgatnak magának, fia so, Régóta... Elnézést az előbbi tíz embertől miért szaharja le? Én nem szarom le. Akkor meg rendben van, először is szaharja, másodszor pedig keresem még egy másik rádiómisort, amely ugyanilyen gyorsan talál magának tíz hallgatót, és amennyiben rájön arra, hogy a civil rádió a valószínűleg nem egyben mérhető más rádió hallgatottságával, itt azonban az emberek ha fontos dolog van vagy legalábbis fontosnak tűnő, mert azért az a szavazás, amit ön lehetővé tett azt azért nem állítanám, hogy fontos lenne Önnek van egy becsípődése, amit rajtam akar számon kérni, illetve amely becsípődéssel kapcsolatban ön valamivel engem vegzál, miközben ez ügyben kizárólag a saját családjára és pszichiátereire szorul a pszichiáter törölve. Illetve nem is kíváncsi arra, amit zajlik? ebből a szempontból, biztos hasonlítunk egymásra, néha én is olyan benyomást kertek, mint egyáltalán nem érdekelnének a hallgatók. De vagy mégis nekem van 19 éve itt misorom, már mármint a Kejfejancsi, és nem önnek. Belejét vagy, akkor már 16 éve rádióztam. De biztos ön a saját területén, hogy jó jól helytál, mint amilyen rosszul én itt. Tovább nem kavarom. Meglepő volt, és mulatságos Küzdök a telefonommal, azt tapasztaljuk. Jó reggelt. Jó reggelt. Az előző úrnak tökélyes, igaza van. Elég rettén barom uh -huh. Jó. És most jobb? Azért ez már hiányzó. Tehát régen voltak ilyen telefonok. Tehát ettől úgy megnyugszom szinte már hiányzott jó reggelt Ahó. jó reggelt kívánok én nem értem, hogy akinek ez a vélemény, az mit keresít? Miért hallgatja ön? Nem, Ezt ön érti? nem, nem tudom, hát figyelj. hát nem tudom, szeretsz emberni. Hát egyszerűen az eszem megáll, menjenek a paláberbe, de tényleg az ez a színvonal, ami biztos tetszene nekik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Én nem küldöm el őket. Ha neten egyszer lenne véletlen ilyen izé, hallgató mérés, akkor őket ugyanúgy megméri a Nielsen, vagy nem tudom kicsoda. Jó reggelt. Jó reggelt. A régi, régi szép idők volt a pont, meg volt a néni. Hát most volt két bácsi. Ja. Meg a... vagyok, viszont halásra. Jó reggelt. Jó reggelt. Lakatos is Én a palávert is rendszerűen szoktam hallgatni délután, mert abban az idősában éppen nincsen kell Jancsi. És én el szoktam gondolkodni, hogy ki miért viselkedik úgy, ahogy de biztos nem ítélem el őket egyből, csak az én meg esetleg más a mint az enyém, és az más módon fejti ki más színt, mint hogy én szoktam. Különbözőek vagyunk fókos. Nem mit mondani erre. Úgyhogy nagyok tolerancia mindkét oldal irányában. Nem hiszem, hát, hogy, hogy ő, ő ezzel foglalkozna. És... Na, azt szerintem azt se tudja, mi az a tolerancia. De nincs jelentősége. Igen. Ha Igen. Ha Lehet? Ritkán a hangod. Jó reggelt kívánok. Rosszabul nem, nem aludhatnál, mint én? Nem tudom. Nem is akarok az ám versenyezni. Négy órát aludtam. Ezt nem tudom, mik jelent. Én nem tudom, hány órát aludtam, de kb. 3 cm mélyen. <gül> Ez. Ez egy új mértéketség? Az Én kb. Ő... Probálok valamit érzékeltetni. Van az artézikút mély, és van a 3 cm. Az artézikút a tíze, mélyen... Tízes kárán, a tüzéskálán a 3 cm mély alvás, az hányos? Hát az mélységét tekintve az egy és a kettő között van. Aha. Az artézikút meg 10. És mi nem aludtál? Nem tudom, azt hiszem, hogy foglalkoztatott a világ, és meg, meg még egy dolog volt, hogy bukóra hagytam az ablakot, és úgy fújt a szél, és olyan baromi hideg volt, és valahogy nem volt kedven felállni, nem se kellett, és ott forgolódtam. Aztán nem kellett, fölálltam, és visszafelé jöhet, becsuktam az ablakot. Egyben megnéztem, hogy havazik-e, azt hiszem, hogy ezzel nagyon rontottam a további albás lehetőségeit, mert amikor az ember így elkezd közlekedni a lakásban, leszámítva, hogy ha valaki alvajáró, azt nem nagyon szokta pártolni a, az embernek az albás készsége. Oh. De nem májusban, havazott. Májusban is szánkoztak a két. Hát nálam csak négy fok volt, úgyhogy ott nem havazott, bár akár havazhatott is volna, de iszonyatosan fújt a szél. Ott, ahol te voltál, ott hány fok volt? Hat. akkor csak volt sokkal melegebb. Nem. Mi baja van a jégkorong uh, szövetségi kapitánynak, azt lehet -e tudni, vagy azt nem illik megkérdezni? Nem tudom, nem tudom, mert... Hát semmi, hát ugye a kiutazás előtt derült ki, hogy nem tart a csapattal, mert ápolják. Mert beteg. Nem tudom. Te ezt nem is tudtad? Nem. Vannak hírek, amikor is nem aradok. De gondolom, hogy egyékkorong várgatatnak a, a szeretőség között. Hogyha ott lett volna, nagyon nagy mértékben nem jutotta volna. Én biztos is, hogy két adtunk egyékkorong világbanyosságra. Tehát sajnálom, hogy, hogy nem sikerült engelni egy-két Hát ha a szlovénak nem vedik meg a Litvániát olyan mértékben, mint hogy megverik, akkor most azt hiszem másik osztályban lennénk. Ha. Ha. ha. De hát az értele ha. van haval, igen. És mikor jöttél igen. meg? Patosztámból, múlt hét közepén. De sajnos csak egy mérkőzést tudtunk megnézni, a Magyar Beloszméak közést, ahol szörevelőbb volt a közönséget látni. Igazság szerint, ha valaki azt találta, hogy most már úrsz után, Sétált a városban, akkor néhány pakától eltekintve csak és kizárólag a magyar szúkolókból tudhatta azt, hogy itt valamilyen nemzetközi sportesemény zajlik. semmi más. A világonosságon részevő nemzetnek a szurkolói mezekben fővonulva nem jelentek meg a városban. Viszont a magyarokkal létegy volna lehetett találkozni, és ez nagyszerű volt. Főleg az amikor még 20 valányfok volt, mert ott annyira későséges az időjárás, hogy egyik nap még inkább be lehetett sétálni a városon. Másik nap pedig hóviharban álltál Kabárban, és uh, majdnem szétfagytál. De, ezt a, a, a, ezt amíg, a város hívták Almaltinak, hogy valami nagy baromságot kérdeztél? Nagy baromságot kérdeztél, de ez belefér, mert az az, az egy az a régi főváros, és 1200 km dél-keletre van és ennek a, Olyan, a városnak mindig ez volt a neve? Nem, aztán, a, így az, aztán az... az utóbbi néhány évtizedben volt, és aztán most lett Nóz Szoltán, Az Nazarbay elnök kereszt vagy volt elnök keresztnevéről. Neki most Igen. valamilyen rokona van ott ma vagy megint valami hülyeséget? Bár nem tudom, a hülyeséget nem lehet kérdezni. Hát, de fel van a tájékozatlanságáról, ezt tanul bizonyságot. Igen. Igen, szóval uh, a... A parlament elnökének most az időnös köztársasgi elnök, a következő választások, és az a lánya pedig, a nagylánya most parlamenti elnök kivégött elő. És az nem gáz, hogyha az ember, tehát hogyha valakiről, akinek most így közvetlenül nem, de a családnak van köze a hatalomhoz, róla neveznek el egy fővárost? Nem azt kérdezi, hogy a gáz törölve, hogy ez kelte benned bármilyen érzetet? Nagyon érdekes dolog ez, mert a, a városban járul mindenhol élettal. Ez egy 800 es város, ami, ami gyakorlatilag ő csinálta, vagy ő tette az, ami már ez egy kisváros volt. Hát, még a szociális főszakából is csak néhány ezer ott. Hát, hogy ő, ő, ő, ő volt az, aki ide megámolott egy, egy új fővárost. És gyakorlatilag az abban volt az, aki a Szocializmus után a szüketnek az aztán létrehozta. A történelemben ilyen módon önálló államuk első ilyen gazdasági erőtérre, ami a külöleljenek köszönhető, hát sosem volt. Mert a hogy nép, ahol még a szocializmus időszakában is a, a, az emberek nagy része kinélt a szettéken és jogták lakott. Ebből a, ebből a helyzetből létrehozni egy erős önálló országot, ami egyébként területét tekintve a világ kivencítik nagyobb állama, a lakosság szávát tekintve az Isten tudja, hogy a 17 millió abban Hatalmas országban. van. Hogy hát azt jelenti, hogy nem túl nagy a népsürűség. Hát erősen, igen, erősen. erősen. Na a, nyilvánvalóan, hát a, ha innen nézzük a mi kultúránkból, a mi elvárásrendszerünkből, a mi demokrácia felfogásunkból, a személyi való viszonyunkból, tehát akkor, akkor teljes döbbenet, ugye? Tehát az is döbbenet, hogy, a, hogy bemész a Nemzeti Múzeumban, én ott voltam tárgyaltam az igazgatóval, egy építésű múzeum, és a, a, a múzeumban azt látod, hogy, hogy az előcsarnokban két óriási festmény között, amik a, a kazak név történetének korai időszakára utalnak, a középső festmény az a Nazarbaj az álló, egész alakos portréja, és hogyha előre tekintesz a csarnoknak, a, vagy az aulának a, a legfontosabb pontjára, ami fel gyalogolsz a, a, a kiállítási térbe, akkor ott van egy ilyen Lincoln típusú pozícióba beállítva a hatalmas nagy bronzobra. A Lincoln típusú pozíció az a híres ninkon szóval, amikor Lincoln ül. Tehát egy hasonló pozíció, vagy ha, egy nagy um, dolszobor Nazarbayevről. Hát nyilvánvalóan ez innen nézve, vagy azt, hogy a városban mész és azt látod, hogy uh, mondjuk az egyetemet Nazarbayev egyetemnek hívják, a repülőteret a hőténnek hívják, és most már a várost Nur -Szultánnak hívják. Hát in in innen nézve ez nyilvánvalóan felfoghatatlan, hogy értelmezhetetlen. Tehát a mi kultúránkból kiindulva ez ez, ez döbbenetes, de az ő kultúrjákból, meg az ő szocializációkból, már a 70 éves uh, szovjet igából kiindulva, ez, ez, ez egészen más, tehát... Ez az ország ma hogyan van a szovjet igával, amely Oroszország? Tessék? Ez az ország hogyan van a szovjet igából, amely ma Oroszország? Hát... Nekem volt egy nagyon érdekes beszélgetésem van a nemzetilmúzum igazgatójával, a, a, a műtárgyaknak a sorsáról, mert ugye, hát van egy hatalmas múzomépület, amiben látványosan kevés a műtárgy. És mondjuk a múzomi aktárat nem is mutatták meg nekem, miközben egy olyan programom volt, ahol, ahol úgymond a háttérrészekre is kíváncsi voltam. Tehát az opera ázat, amikor végigártam, sok órás túra volt, akkor az üzemi konyhától a, a balett termekig, a szabó, szabóságtól a a cipész műhelyig mindent megnéztem. Láttuk az ipart, az üzemet, tehát láttuk a nézőtér mögötti óriási nagy munkaterületet és a munkaszervezést, hogy hogyan csináltak egy badonatúj operaházat, ami rendkívül profi és nagyon látványos. Ugyanígy kíváncsi lettem volna a is bizonyos dolgokat, de nem mutatták meg. Tehát amikor az ember a Metropolitan Múzonnak a látvány raktá a sétál, amíg a közönség előtt intott látvány New Yorkban akkor azzal szembesül, hogy ugyan sok értékes műtárgy van a raktárakban, hogy azoknak egy részét, egy ilyen raktárban érdemes kiállítani, Tehát, és mondjuk három múzeumot tudná vele megtölteni, állandó kellítás formájában is. És amikor nem mutatnak meg egy ilyen nemzeti múzeumban ilyen ö, szobákat, akkor az ember azt érzékeli, hogy nem lenne illendő felvetni, hogy ő szívesen tenni egy sétát az épületben? Tehát az ember tudja, hogy hol a határ? Nem voltunk úgy és mondom, nagyon jól sikerült a tárgyalást, csak amit el akarok mondani, az az, hogy engem leginkább az izgatott, hogy, hogy hogyan is állnak az oroszokkal műtáj kérdésében, a restitúció kérdésében. Mert hát azért az Ázsiának ezen a részén, a szociális időszakában is nagyon komoly zajlottak, amik a, a, a népvándorláskori időszaknak komoly elteit hozták a felszérel. Tehát Kazakztánban is nagyon komoly Kéte és egyéb más hatású uh, síok, temetők kerültek elők. Kerül, Jó, de azzal az az együtt, fel... hogy nem mutatták meg ezeket a termeket, mennyire érzékelé, vagy mennyire tudja az ember az, hogy ez az ország orosz hatás alatt van, vagy nincs? Hát bizonyos szempontból orosz hatás alatt van, de legalábbis nagyon, orosz, nagyon erős az orosz befolyás. Milyen mi nyelven beszélnek? E... javarész de az emberek jelentős része tud oroszul. Viszont azokat, tehát hogy a lakosság aránya az az, aki a válatul adott el. Ugye a két nyelv között nagyon nagy a különbség, hiszen az egyik lányom, a másik pedig egy török nyelv. nyelv. Tehát eh, egyik a másikból nem következik. Viszont mindenki, aki a gazdasági és szellemi elitnek a tagja, az, az, az, az jól jó oroszul, le. de többiek is tudnak egyébként. Ez egy, egy párt rendszer? Az egy több párt rendszer ott Kazahszágról Az egy demokrácia? Hát innen nézve, ahol mi élünk, nehezen neveznéd egy klasszikus liberális demokráciának. Akkor micsoda? Hát, Államformát tekintve elnöki köztársaság. A nép vagy a politikai felosztályhálás akkor, amikor minden az előző elnökről lett elnevezve. Vagy nem Még minden. Nem értettem, János. A politikai felosztály vagy a néphálás melyiket mutatja inkább azt, hogy evről van ennyi minden elnevezve? Szerintem mind a kettőt. Tehát ez a, ugye az Európai sajtóba fel akarták turbozni azt, hogy a város nevét átnevezték. Ugye a várost átnevezték. Uh, és hogy uh, emiatt uh, nagyon komoly tiltakozások voltak, hát igazság szerint uh, uh, ez egyáltalán nem volt érzekeltő. Néhány hónapja történt ez a név néhány ezben uh, tüntettek, és uh, ezek a tüntetések viszonylag a kamar véget értek. Tehát az embereknek a, a az embereknek a jelentős része, része számára a az arbaim az egy hős, aki létrehozta a független kazaksztányt. És aki viszonylagos jólétet hozott, minket a nagy egyelőtlenség is vannak a városban, és hogy a fővárosnak a jelentős része kirakadt városként működik, de hát csak uh, uh, ezt a hőséget mi okozta ott valahogy ki kellett vívni a függetlenséget? Nem szeretném be a kazak ismereteimet túlértékelni. Ahogy így hallgatlak, nem is kell. <gül> Hánnyi gonoszsága megenkezd Nem, ráadásul a reggelem is ilyen, de nekem, figyelj, én ezt szívesen fölvállalom, már nekem de, nem, de, nekem nem de, az a dolg, hogy mindenben nagyon kosztanak. Én, én is nyilvánvaló nyilván, a legutóbbi utazásomnak köszönhetően tudok többet a térségből. Mindig is izgatott, és még tavaly, amikor Azerbajcsánban voltam, az is nagyon nagy élmény volt. Mondjuk az a különbség Baku meg a között, hogy Baku egy régi város, amit tehát, hogyha utazási célpontot kéne megjelölni, akkor azt mindenképpen ajánlanám, hogy érdemes egyszerre Bakuba is megnézni egy gyönyörű történelmi velvárost, az egész várost a, a Kaspi-tengernek a partján, ahol egyébként a régi történelmi velváros körüli e, lepusztult épületek bontásával sikerült egy nagyszerű, egy modern, kortás e, várost is létrehozni. E, ugye aztán hiába kértek fel kiváló japán építészeket a, a város tervezésre, Azért fájó hiány az emberben az, hogy nincsen épített örökség, nincsen abba az értelemben múlt, ahogyan, ahogyan Bakuban van. Tehát de a, a két ország, meg hát a környék, vagy a többi országot is megnézed, látszik a az utóbbi évtizedek, az ásványi kincsének a feltárása az, ami indokként keresendő, és, és ez, ez nyilvánvalóan az életcímvalannak a hirtelen növekedését is magába hozta. Jó, hát mondjak a... el neked valamit. Azon kívül, hogy keveset aludtam, tenne meglehetősen mozgalmas napom volt, amely az csak az én életemre jellemző, és én nagyjából megtanultam, hogy vannak olyan szituációk, ahol az ember nem biztos, hogy előjön a saját életébe, az annyira más, mint ahogy a hallgatóim élnek, vagy nem biztos, hogy minden részletre kiterjed az érdeklődésük, és nem akarom irritálni őket. Erre több példa volt, az eklatás példa. Az eklatáshoz fokozható? Van olyan, hogy legeklatása, vagy elég az eklatás? Szerintem elég az Szerintem is az, az arra vonatkozik, hogy egyszer évekkel ezelőtt, sok-sok ével ezelőtt egy msp és karácsonyi fogadásról mentem a hetes buszhoz, és szívtam egy szivart, és ott voltam, hajdan volt iskolánál, és ott a Verespárnyi utcában a. Zárkádok alatt láttam a hajléktalanokat, és akkor valaki betelefonált, és azt kérdezte, hogy én a szivar árát miért nem adtam oda a hajléktalanoknak megélhetésre, és ez annyira döbbenetes kérdés volt, hiszen az a szivar, amit egyébként odaadhatta volna, annak az árát az már akkor a számban volt, de gyakorlatilag ugye úgy került két dolog összehasonlítása, hogy úgy hasonlítottak össze két dolgot, hogy nem állítanám, hogy nem értettem, de teljesen döbbenten álltam a szituáció előtt. Azóta már akkor is igyekeztem feldolgozni, de mindesetre a tegnapi napom is olyan volt, hogy ezzel nem akartam volna itt a népet irítálni, e, és útban ide hallgattam a klubrádiót, és a Dési János a műsorvezető, és van neki egy szerkesztője, vagy van neki egy, egy, egy társa, aki e, gyakorlatilag valamikor hármondját hét környékén úgy beszélt a műsorról, hogy nekem belefájdult a szívem, mert azt mondta egyfolytában, hogy mikor ki lesz a vendég, és te kivel fogsz beszélni, mármint mondta ez Dési Jánosnak, amiben egyszerre benne volt az, hogy mennyire tudja, hogy mi minden lesz, és egyszerre benne volt az, hogy Istenem, ha egyszer én is oda eljuthatnék, hogy én vezetem majd a reggeli rádióműsort, és én fogok majd ezekkel az emberekkel beszélgetni, ezt csak éreztem, ugye én ebből élek. Uh, ahogy nem tudok semmit kazaksztárról, a megérzéseimre egyelőre egy tízes skálán nagyjából tízesre hagyatkozhatok, amiben uh, egyáltalán nincs látás uh, és tapintás, csak is kizárlak hallás van ebben az esetben. Um, és euh, amikor veled elkezdtem beszélgetni, akkor már egy olyan purpárlén estem túl hét és fél nyolc között, amely a régi idő kejfejancsira emlékeztetett, mert többen lekreténeztek, beleértve, hogy a a milyen baloldali fészek, amire azért nehéz bizonyítékot találni, mert legutóbb az uniós választások kapcsán egy jobboldali fölén jött létre, de bármennyire hihetetlen, először lehet olyat érzékelni, hogy minthogyha lennének olyan vendéghallgatók, akiket egyébként ide küldtek, mert ők egyébként ezt a isot nem hallgatják. Na most én ilyenről már sokszor hallottam, de életemben először tapasztalok ilyet, és nem nagyon tudom. Nem nagyon tudok mit kezdeni olyan emberekkel, akiknek a Kejfejáncsikban való helyismerete nagyjából megegyezik az én Kazaksztán ismereteimmel. Csak amíg én nem vágok fel azzal, hogy ismerem Kazaksztánt, ők olyan mértékben bírálnak engem, mint mintha tudnák azt, amivel kapcsolatban szerintem halványsegít fogalmuk nincs. Tehát most, ha jól amikor akkor küldött hallgatók betelefeleznek a mi és uh -huh. közvetíget szívnak. Igen, de ilyen korábban nem volt. Tehát én azt gondoltam, hogy ilyet csak nagy. Tehát egyrészt ilyen nincs. Másrészt, hogy ilyet csak nagyon jelentős műsorok kapnak elismerésül, de képzeld el, hogy én készítettem nagyjából egy het egy felmérést. Egy felmérést, ugye ez nálam rendszeresen volt 2001 óta, hogyha most lennek a parlamenti választások, most ugye az uniós választások kapcsán csináltam egy felmérést, oda is lapozok, mert itt van nálam, e és betelefon a legzseniálisabb telefon volt, amiről aztán sajnos a hímport leszette a Filippov és mások, mert betelefonált egy hölgy, aki azt mondta, hogy tessék. És mondtam neki, hogy tessék, mit szeretne mondani? Mire azt mondta, hogy miért mondani kéne valamit? Hát mondtam neki, hogy miért telefonált ugye az volt a kérdés, hogy kire szavazna. És mondta, hogy hát neki azt nem mondta a szomszéd asszony, hogy mondani is kell valamit. Hát mondtam neki, hogy hát akkor kérdezze meg a szomszédasszonyt, hogy mit akart mondani ön által, mire mondta, hogy hát nem tudja megkérdezni, mert ő a házban lakik. És hát ez nekem az egyik legkedvesebb telefonom volt egészen addig, amíg emberek felhívták arra a figyelmemet, hogy mi van akkor, hogyha ennek a hölgynek telefon, szóltak, hogy telefonáljon, csak azt nem mondták meg neki, hogy mivel kapcsolatban telefonáljon, és mondja az hogy MSZP, DK, Fidesz, vagy bármi. Aztán mások azt mondták, hogy nagyon sok idegen hangot hallottak, de hát abban nem tudok mit kezdeni, de olyan telefonál, aki betelefonál ide úgy, hogy közben fogalma nincs, hogy hova telefonál be, és mit kéne mondania, ilyen, amióta van, nagyjából 19 év, még nem fordult elő. Ehhez mit szólsz? Édes ne? <gül> Nekem tetszik viszont a már kazasztán. Ez teljesen abszurd. Te abszurd. Én, de mondom, két ember meg hosszú idő után ami azért annél, hogy csináltam volna bármit itt ma reggel, vagy egész reggel ilyen formában van, de hát mondtam, hogy kretén, kretén. Na, de azért Kazasztánban nekem nagy élmény volt, és ez is a műsorothoz kapcsolódik, hogy egyik éjszaka ottassam beszéget és folytattam magyar üzletemberekkel, hogy a borga miniszterúr delegációjának részeként, vagy vettem részt az úton, és, és hát mint száz üzletembert kísértem miniszterúrta az útra, nagyon komoly emberek. És nekem ez mindig nagy élmény, mert olyanokkal olyan olyanok, olyanok aki az élet teljesen más történeti dolog, és a velük való beszélgetés az mindig részben nagyon izgalmas problémákat, gazdasági, politikai kérdéseket vett föl, amivel rábeléti nem is szembesültem. De nagyon jó kis beszélgetéseknek lehetek a részese. És most az egyik ilyen beszélgetés során kiderül, most már jó pár, pár bornát tartottunk, hogy hát a két nagyon komoly is, természetes hallgatója a mi beszélgetésünknek. Egyiküket se ismertem korábban. És kint kiderőd, nagyon régóta hallgatnak téged, és, és egyébként nem csak, téged, nem csak a, a mi kettünk beszélgetés, hanem a más beszélgetéseidet is. És ez még mindig meg, lehet, mert ritkán beszélek olyanokkal, akik hallgatják, hogy mi már, bocsánat, a te műsoratot, amiben én vendég vagyok. De hát, tessék, akkor ez egy visszajelzés. Igen, igen, ez egy visszajelzés, mert tudom, úgy. Itt próbálom magam számára definiálni azt, hogy ki az, aki egyébként a Rádiót és... Fiala János-t hallgatja. Definiálhatatlan. definiálhatatlan. Mondom, definiálhatatlan. Azt állod el nekem, hogy ez egyébként nagyjából olyan, tehát hogy, hogy az ember azt képzelje el, hogy akkor az, ott van egy étterem, és akkor ott lent van, és akkor emberek összeülnek, és elkezdenek beszélgetni abból adódóan, hogy tudják, hogy a másik is a delegáció tagja, és gyakorlatilag úgy beszélgetnek, amilyen beszélgetés egyáltalán nem tudna létrejönni Magyarországon, mert valószínűleg nem vetné össze őket a bak véletlen. Azt hiszem, hogy igen. Ez egy jó leírás. Egyébként és meddig tart, egy sokat... ilyen besz... meddig tart egy ilyen beszélgetés? Hát sok órán keresztül. Tehát én társasággal elmentem vacsorázni, a társaságban korábban egyetleg is mentem senki mást. És nagyon jó vacsora volt. Szuper. Most a túl azon, hogy, hogy megtudtam, hogy a kazakok húsfogyasztás céljára milyen lovakat tenyésztenek, és hogy lóztéket ettünk, amire sosem gondolom, hogy azt is fogok enni és a legjobb a vetekedő vacsorában volt részem, de a társaság is, a társadás is remek volt, hát tényleg szuper volt. A nem tudom, a gyógyszergyárostól, a állateredelgyárosség vízmű igazgatótól, el nem tudom ki, mi mindenféle emberől, meg is meg beszélgettem, remek volt valaki, azt hiszem nem a mi kettőn beszélgetésére, hanem az azt megelőző része az alábbi viccet küldte. Hol szilveszteresztetek? Nem teljesen komilfó a vicce, szeretném elmondani. Hol szilvesztereztetek? Pásztón. És milyen volt? Engem megvertek, az asszonyt megerőszakolták. És az idén hova mentek? Az asszony pásztorra akar menni. Az úr telefonjáról jutott ez most eszembe, de ez valószínűleg nem a kettőnk beszélgetésre vontkodik, és még egyszer mondom, a politikai korrektsége az erőteljesen teljesen kifogásolható. ez hát ezután a szürreális beszélgetés után, amely a magyar arany számára valószínűleg teljesen értelmezhetetlen, és még sokak számára, mások számára is, jövő héten folytatjuk. Rendben. Nyolc óra lett, viszont hallásra. Új óhaj panasz, még miért felhívom gyors Benedeket. 061 egy, és 06, 36, 7, 7, Bánok. aztán a kapcsolatban csak két megjegyzés. Egyrészt a fiam is volt kint a VB-n, és rengeteg képet küldött, nagyon, nagyon szerintem maga a hely az gyönyörű, kicsit kihaltnak tűnik, mert ember kevés van a képeken, pedig a fiam nem egy korán kerül fajta, és valóban rengeteg magyar szurkoló volt, és láttam egy riportot a VB főrendezőjével, vagy valami ilyesmi státuszú emberrel, aki azt mondta, hogy hát az elképesztő, amit a magyar szurkolók a csapat konkrét eredményétől függetlenül produkáltak, ez az egyik gondolat. A másik, hogy úgy hozta a sors, hogy az unoköcsémnek kaza felesége lesz a nyáron, és nem olyan régen úgy együtt, és ott megkérdeztük tőle, hogy hát ők mit szólnak ahhoz, hogy tanából már nem is tudom, hogy egyik, tehát hogy átnevezték a fővárost, és hát erre egy elég egyértelmű glimasz volt a válasz. Tehát lehet, hogy azért, mert ő nem ott él, lehet, hogy ő, ő Európában járt egyetemre, így került Magyarországra és dolgozni, tehát lehet, hogy egy kicsit más a világlátása, mint a, a helyieké, de hát rajta nem volt sem boldogság, sem megértés, sem büszkeség attól, hogy hát amit mi egyszerű kultusznak nevezünk. Köszönöm szépen! Uh, nagyon mélyen benne maradt a múltkori beszélgetés, amelyeket én a beszélgetést, melyet én természetesen a, az önkormányzati vezetőkkel való beszélgetések mellé helyezek nem véletlenül. Um, hogy vajon ez a penge élen való járkálás ez az önkormányzati választásokkal az uniós választásokkal vagy valami harmadik dologgal áll kapcsolatban e, hajlok arra hogy inkább harmadik dologgal áll kapcsolatban ugye e, a, a légkörről van szó, egyfelől ugye arról, ahogy az elmúlt időben a baráti sajtó megtámadott engem az együttműködéseim kapcsán, miközben semmilyen vonatkozásban nem vizsgálták a beszélgetések tartalmát. Most másfelől pénteken szóba kerültek Ferencvárosi fakivágások. A polgármester eljuttatott számomra egy levelet, amelyet a jegyző írt, és amelynek a műfaja nem levél, de akkor még nem lehetett állásfoglalásnak se hívni, mert akkor az még nem volt publikus, annak egy rövidített formája tegnap megjelent. E, maga a sajtó az teljesen ki volt bukva azon, ahogy bácskai János viselkedett a közgyűlésben, miközben a jegyző levele állásfoglalása megfelelő rész aláhúzandó, amely tegnap napvilágot látott, szükített formában, nekem egy ennél sokkal bűvebb változatá rendelkezésemre, azt váltotta ki, én a 444.hu nem láttam, hogy egyébként ők ezt befogadták volna, de lehet, hogy tévedek. Az index pedig gyakorlatilag arról jut, hogy milyen dörgedelmes válasz született arra, amit ők korábban felvetettek, és arról nem lehetett egyértelmen eldönteni, hogy az közben érdemben vizsgálják el, vagy a hangvétele foglalkoztatja őket. Ez ugye annyiban kapcsolódik a mi beszélgetéséhez, ahol valaki ugye kifogásolt részedről egy mondatot, és pillanatok alatt annak a veszélye fenyegetett, vagy fenyegethetett, hogy egy ilyen e, félreérthető, jó vagy rossz mondat megfelelő rész aláhúzandó, amelynek egyébként a pszichikai alapja megvan, de attól még lehet szerencsétlen, az hogyan tud egy beszélgetés fölé nőni, hogyan lehetne abból adott esetben kreálni eh, ellenzéki vagy kormánypárti sajtó részéről főcímet miközben egy olyan beszélgetés lehetetlenítenének el. A jövőt illetően, eh, amely egyébként jelentőségét nem elsősorban abból nyeri, hogy ilyen mondatok hangzanak el, hanem egyáltalán van egy olyan rádió műsor, ahol van szó a városligetről, miközben egyébként a városliget vezetése ilyen módon nem kommunikál a nép hanem más módon kommunikál, Ferencváros és más önkormányzatok nem vannak jelen ilyen magas szinten, már polgármesteri szinten rádiomisorban, de kifogásolni lehet ezzel együtt azt, hogy ott mégis mi hangzik el, és vesznek el fontos dolgok pillanatok alatt, érthető, vagy érthetetlen körülmények között úgy, hogy az ember maga is azon gondolkodik, hogy itt valójában mi zajlik, és, milyen, és mi, mi szól amellett, hogy egy ilyen együttműködést fenntartson, vagy megszüntessen, túlmenően azon, hogy az egyik oldalon közben pénzkiadás, a másik oldalon pedig pénzbevétel van. Nem biztos, hogy egészen pontosan fogalmaztam, keveset aludtam, és azt is csak néhány centiméter mélyen, de azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a múltkori beszélgetésünk az sokkal mélyebben hatott rám, sem, mint azt te gondoltad volna? Nem tudom, hogy ezt kell -e ezt a részét most itt elsősorban kommentálni, de azért két dolgot engedj meg ennek kapcsán, ami eszembe jut az egyik, hogy... többé kevésbé érthető voltam? Abszolút értettem, abszolút értettem. És a minap magánemberként bent jártam egy bankba, ahol elém toltak valamilyen kötelezően kitöltendő nyilatkozatot, és akkor az volt az első kérdés rajta, hogy én közszereplőnek minősülök-e. És akkor mondtam, hogy mi alapján határozzák meg itt a bankban a közszereplői minőséget, és azt mondta, kérem szépen, erre itt van egy teljesen egzak lista, aminek a c-pontjában az szerepelt, hogy aki állami vállalatban vezető pozíciót tölt be, az közszereplőnek minősül. És azért ez egy pillanatra elgondolkodtatott, mert nyilván ennek rengeteg értelmezése van, és egyáltalán nem biztos, hogy egy hogy mondjuk sajtóhelyreigazítási perben is a bíróság ugyanígy ítélné meg ezt a kérdést, de nyilván az a helyzet, hogy ez a, ez a mondat ott azon a banki papíron elég világosan tette azt, amit egyébként ebben a műsorban nagyon sokszor körbejárunk, hogy nyilván nekem van egy többlet ebben a kérdésben. Én nem e, magántőkét tőkét költök akkor, amikor a városligetet fejlesztjük, hanem közpénzt költünk erre, és azt gondolom, hogy e, erről igenis komoly felelősség, hogy objektíven megpróbáljuk tájékoztatni a a nagy érdeműt, főleg azokat, akik erre ténylegesen kíváncsiak. És ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ezt vajon hol tudjuk jól megtenni. Én azért állok hétről hétre rendelkezésre, mert meggyőződésem, hogy ebben a műsorban, még ha néha ki is egy kicsit az inga, de azért alapvetően arra törekszünk, hogy megpróbálunk és ezt tesszük közösen megpróbálunk egy olyan arany középutat találni, ahol meghallgatódik az az álláspont is, amit uh, Városliget ZRT-ként alakítunk ki, vagy amit uh, én mondjuk magánszemélyként uh, interpretálok, illetve uh, te fölteszed azokat a kérdéseket is, amiket eltérő uh, érzelmi húrokat pengetnek. És ez az, az érzelmi húr ez a másik uh, része, amit mondani szeretnék, ugye nagyon népszerű most Harari-nak uh, a Harari az írásai és ez a 21 tanács a 21. századra e, szóló könyve, amit most nem olyan régén is olvastam, abban van egy nagyon érdekes kérdés, ami azt mondja, hogy egyszerűen a, a 21. századra olyan komplexitásúvá váltak a dolgok, így a a dolgok, hogy e, nagyon nehéz ezeket értelemmel átfogni. És gyakorlatilag az történik, hogy érzelem, teljesen érzelem alapúan ö, döntenek az emberek, és azok a politikusok kerülnek most azok a, a közéletet, azok formálják ma ügyesztem, és a saját szerint, akik, ö, akik ezeket a érzelmeket tudják a legjobban befolyásolni. Hiszenek kialakult egy professionál. Hát Érészt befolyásolni, másrészt adott esetben rájuk olyan nagy mértékben nem hat, mert hogy anélkül, hogy kiadnám a tegnapi partneremet amit majd elmondok, hogy miért hívtam föl őt, tehát nem akit, mert tehát ami miatt fölhívtam, aki azt, aki azt mesélte, mert ő jól ismert téged, együtt dolgozol vele, hogy azért te nem egy olyan valaki vagy, akire ne hatnának az ilyen jellegű megjegyzések. Tehát nem csak arról van szó, hogy valaki hogyan tudja ezeket generálni, vagy hogyan tudja előállítani, hanem hogyha azok vele kapcsolatosak, akkor azokkal szemben mennyire ellenálló, és mennyire nem, és ez az illető azt mondta, hogy hát azért az a helyzet, hogy azért rád ezek a dolgok nagyobb mértékben hatnak, semmint az egyébként szerinte kívánatos lenne, ami egyébként azt mutatja, hogy emberből vagy azon állami vezetők egyike, vagy vállalatvezetők, Egyike, aki akire hat a, a, a, a, a hatnak olyan elemek, amelyek egyébként lehet, másokra is hatnak, de arra nem biztos, hogy Ez kétségtelenül, így van egy közeli jó barátom, aki foglalkozását tekintve egyébként coach erre azt szokta mondani, hogy az abban az időpillanatban, amikor már nem érzek érzelmi nyomást egy, -egy ilyen kialakult helyzetben, akkor kezdjek el janakodni, valami már nem stimmel velem, tehát nem biztos, hogy ezt azért negatív kategóriaként sorolom föl. Én De amit az előbb, én biztos, előbb, hogy nem. előbb szerettem volna mondani, tehát tényleg az a helyzet, hogy most a XXI. században ott tartunk, hogy aki az érzelmeket aktívan és jól tudja befolyásolni, az van nyerő pozícióban. És ez innentől kezdve teljesen természetes hogy ennek a legfontosabb eszköze a média, és innentől kezdve az is teljesen természetes, hogy a, a médiumok alapvetően az érzelmek manipulálásában játszanak elsődleges szerepet. Tehát, hogy ezzel együtt kell élni, hogy ezt én nagyon nem szokta mondani, vízisport vízzel jár, tehát ezen... Elnézés, hogy a mondat? Hogy vízisport vízzel jár, tehát e, nagyon nehéz... E, tehát nyilván kívánatos lenne, és egy-egy ilyen műsorban, mint amikor itt még beszélgetünk, megpróbálunk ettől eltérő módon ránézni a dolgokra, és megpróbálunk objektíven állni a kérdéshez, és egy kicsit úgy vagyunk vele, mint az a Nobel-díjas brit biológus, aki kikérte magának, hogy neki a Brexitről kelljen egyáltalán népszavazáson állást foglalnia, hiszen azt mondja, hogy ő neki fogalma nincs arról, hogy ennek milyen gazdasági és társadalmi hatásai vannak, hogyha igennel vagy nem el szavaz erre a kérdésre hogy nyilván kizárólag az érzelmei alapján tud ö, dönteni. Erről Jó, egy kérdésre. dolgot szeretnék még ezügyben mondani, ö, egyben erről tájékoztatni is téged, ö, valamint hogy miért is telefonáltam tegnap. Ugye ez a pénteki beszélgetés Bácskai Jánossal, ez ö, egy fakivágás kapcsán jött ö, létre, vagy Ma nem vagyok minden szempontból Ura, a szavainnak, de igyekszem magamat azért érthetően kifejezni. Bácskai János csütörtök este, vagy péntek reggel eljutatott hozzám egy hosszabb állásfoglalást, amelyet a jegyző jegyző, de még nem volt minden szempontból publikus, ő ezt úgy döntött, hogy publikus, nagyon hosszú volt, na a 70%-át felolvastam, ezen a héten fel fogom olvasni a teljeset, hogyha csak valaki ebben meg nem akadályoz. Uh és egyben szó esett a közgyűlés hangulatáról. Az az ellenzéki képviselő, aki rendszeresen hallgat bennünket, Baranyi Krisztina a Facebook bejegyzésében pozitívumként írta meg azt, hogy milyen hangvételű beszélgetés volt, megfeledkezve arról, vagy nem elsősorban annak jelentőséget tulajdonítva, amit a jegyzőért, hanem elsősorban annak jelentőséget tulajdonítva, amit én kiemeltem a közgyűlés hangulatát és megnyilvánulását illetően, és miközben ő egyébként ezügyben a Kejfejancsi pártjára állt, miközben egyébként abban nem mindig a számára kedvező dolgok hangzanak el. Addig egy hajdan volt kolléganőm, Sándor Erzsi, E, azt írtesz, valaki eljutotta hozzám, hogy hát a legyek azért tisztában, hogy engem kilóra megvásároltak, és hogy azon gondolkodtam, hogy nekem ezügyben kell-e bármit is tennem, és az égényedt a világán nem e, akartam semmit se tenni, de mintán ugye ez a légkör itt most az uniós választások miatt a helyhatósági választások miatt, hogy azon teljesen független e, Elterjedt. Én úgy döntöttem, a rádió részint arra kért, hogy az uniós választásokon induló politikusok közül, ha beszélgetek bárkivel is, azt fejezzem be. Így aztán Újhely István utoljára szólal meg. A tegnap pedig azért hívtam fel a kolléganődet, hogy segítsen abban, hogy a jövő héttől egészen május végéig ellásson engem olyan a Városliget ZRT által biztosított anyagokkal, amely alapján beszélgetünk, és amelyben nem fogunk tudni eljutni oda, hogy miközben a 444.hu, az Index a HVG, bárki az origó felvett valamit, és én arra rákérdezek, és annak elhangzik a cáfolata, arról már az a bizonyos orgánum egyáltalán nem ír. És ennek következtében az ember teljesen hülyén érzi magát, mert én ugye nem azért kérdezek tőled valamit, hogy azt aztán írja meg a hvg től az origóit, csak az ember azt gondolja, hogy a HVG és az Origó valamit alapvetően kifogásol, lehet tudni, hogy ennek a műsornak van valamiféle nyomonkövetése, követése. akkor vajon arról, ami annak az ékes cáfolata, arról miért nem számol be, sőt, adott esetben mérveri veri ugyanazt a tamtamot továbbra is, beleértve különböző politikai felhangokkal, attól függően, hogy éppen hova tartozik, miközben én igyekszem nem politikai felhangot biztosítani ezeknek a beszélgetéseknek. Így Mind a ZRT-vel, mind az összes önkormányzattal való együttműködésem egészen május végéig, ami egyébként sajnos vagy hál' Istennek megfelelő rész aláhúzandó már nem olyan hosszú időszak, kizárólag olyan anyagokkal lesz kapcsolatos, amelyet az egyes intézmények önkormányzat vagy Városliges ZRT biztosít a számomra, amely kiegészül azzal, hogyha netán valaki korábban betelefonál vagy e-mailt küld, akkor azokat a kérdéseket felteszem neked, az önkormányzati vezetőkkel folytatott beszélgetés pedig interaktív, oda bárki betelefonál, akkor azt egyébként adásba adom, és természetesen ez nem érinti azt, hogy is a műsor többi részében bárki bármivel kapcsolatban ne telefonálhatna, de ezeknek a félúráknak ez a fajta szándékos vagy szándéktalan ellehetetlenítése már is végéig ezen a módon lesz megakadályozva, mert nem tudtam másféleképpen úrá lenni ezen. Hosszú voltam, de talán érthető. Érthető, abszolút értem. Én a magam részéről minden formában állok rendelkezésre, nyilván örülök neki, hogyha azokról a hírekről, amiket szeretnénk eljuttatni szélesebb körbe, is tudunk beszélni, és nem egy permanens defenzívába kell magyaráznom a bizonyítványt a különböző értelmezések, sajtóban megjelent értelmezések után, de ettől függetlenül természetesen ezekben a kérdésekben is állok rendelkezésre, tehát tudunk nyugodtan beszélni. Értem, de én mondom ezt ezen a kérdem. héten nem, de a jövő héttől egészen május végéig ez a metódus, mert egész egyszerűen se a kiáltott szóhoz nincs kedvem, se annak ö, nem találom értelmét, hogy miközben felveszek témákat, nézem a visszaigazolását annak, hogy az ott egyébként valamiféle értelmezési tartományt nyere, de a hűt helyét látom, miközben egyébként én nem azért csinálom, hogy ott az feltétlen megjelenjen, de azt gondolom, hogy ez mégiscsak így lenne normális, hát akkor vívja meg mindenki a maga küzdelmét, beleértve azt, hogy én küzdjek, miközben nincs küzdelni való okom veled, és közben az orgánumokkal, hát az biztos, hogy abba fogom hagyni erre a pár hétre. gondoljon erről bármit, Sándor, Erzsi. Az nagyon tanulságos, ami a kutyafutatóval kapcsolatban van, mert az, ha egy lerágott csont a tekintetben, hogy a magas okán mennyire nem olyan, mint régen volt, akkor azt tudom neked mondani, hogy ez egy olyan lerágott csont, ami még lerágottabb lett azáltal, hogy a legkülönbözőbb orgánumok, kutyás és nem kutyás újságírói mentek ki, és mondták azt, hogy tényleg nem olyan, mint amilyen volt. Te ezt minek tudod be? Ez önmagában egy nagyon érdekes kérdés, hogy múlt héten csütörtökön a Magyar Zeneháza magasépítésének megkezdése kapcsán szerveztünk, vagy talán múlt héten kedden, most ezt nem tudnám megmondani, egy elég komoly rócsót, és gyakorlatilag minden elérhető médium számára eljutottuk az anyagokat, és ehhez képest nekem is az az élményem, hogy hétvégére eljutottunk odáig, hogy a, um, egyébként több 10 milliárd forintból épülő uh, zenei csodák palotája, és ennek a fantasztikus előre haladása a helyet, a Városliget uh, megújításából is, mert mondjuk a Kutyás élménypark és ennek az ilyen bulváros interpretációja az, ami uralja a sajtót. Szóval ez is egy elgondolkodtató feladat, hogy mi minden erőnkkel, minden kapcsolatunkkal azon voltunk, hogy megpróbáljuk a szélesebb közönséget ellátni, pozitív információval azt gondolom, hogy olyan ügyről, ami, ami fontos, hogy tudják, hogy végre megkezdődött a magasépítés, aminek kapcsán megszólalt a professzor úr, hogy mi lesz ebbe a magyar zeneházába, és gyakorlatilag egyetlen egy egyébként tartalmában nem is feltétlenül kellemetlen cikk címadásában mindenképpen egy, uh, egy negatív lead. az uh, én is úgy élem meg, hogy szinte... Nem, ugye nem az történt, mint a ami munkát. általában előszokott fordulni, hogy valaki megírja és a többiek átveszik, hanem ez, itt még külön dolog történt, hanem elolvasták, és másik is kimentek, mások is tapasztaltak, és nem átvettek cikkeket, hanem kimentek kutyával vagy annélkül, és azt mondták, hogy ez tényleg így van, ami egyrészt ennek a helynek a kultikus jelentőségét mutatja, másrésztről miután elmondtad, hogy ennek mi az oka. Az a kérdés, hogy ez mennyiben kezelhető addig, amíg nem lesz annyi kutyafuttató, hogy az az egy, ami rendelkezésre áll, az ilyen mértékben használódjék el. Igen. Um, száraz tények a következők ezzel kapcsolatban, ugye akkor, amikor mi ezt a kutyás élményparkot elkezdtük fejleszteni, aminek egy szimbolikus jelentősége volt, mert uh, szerettünk volna egy üzenetet megfogalmazni, hogy a Városligetben uh, a kutyások mindig is fontos stakeholder csoportot képviselnek, és szeretnénk számukra kutyabarát fejlesztéseket adni a jövőben is. Ezek közül ez a kutyás élménypark, amit átadtunk egy olyan terület, ami korábban el volt zárva, ahova senki nem léphetett be, mert egy romos épület volt ott megtalálható, azt megelőzően pedig műkörömkereskedés, meg nem tudom én, egyéb funkciók, tehát tényleg egy ilyen tőzre ezért hoztuk előre, és ezért csináltunk ebből első ütemű fejlesztést. Akkor ugye azzal volt tele a sajtó, hogy jaj, szegény városlégeti kutyák, bezárják őket egy kutyafuttatóba, és innentől kezdve megszűnik a szabad kutyázás. Én is, hiszen a Városliget Vérték mindenhol megpróbálta elmondani, hogy nem, nem erről van szó, a Városligetben nem szűnik meg a szabad kutyázás, ez csak egy többlet lehetőség. Ekkor jöttek azok a hangok, akik azt mondták, hogy ha viszont csak többlet lehetőség, akkor köszönjük szépen, erre nincsen szükség, mert a kutyák nagyon jól vannak a Nagyréten, a Királydomban és mindenhol máshol. Mi ettől függetlenül megcsináltuk ezt az élményparkot, és ezen a ponton minket is meglepett, hogy a bokorból előjött a normalitás, előjöttek azok az emberek, leginkább kutyák és az ő gazdáik, akik, akik nem tiltakoztak a projekt ellen, nem foglaltak állást a kutyás élménypark kérdésében, szepró kontra nem vonultak tüntetéseken zászlókkal a liget projekt kapcsán hanem egyszerűen csak élvezték, hogy ezt használni lehet. És ez egy olyan jelentős többletterhelést adott ennek az 5000 négyzetméternek, ennek a kutyás élményparknak, amire őszintén szólva nagyon nehéz volt üzemeltetési oldalról felkészülni. Most ebben a... Hát kérdezem meg... azt meg, hogy ez az élménypark egyébként, ahogy annak idején a szocializmusban még ki volt írva, hogy a... A felújítás folyamán a bolt zavartaló üzemel egy ilyen kutyás élményparkot fel lehet úgy újítani, hogy közben működjön, mert valami azt súgja, hogy az elég nehéz. Tehát, hogy ez itt egy olyan fajta terheltség, amivel nem számoltatok, és aminek a következményeivel mi a frászkonyhót lehet kezdeni? Az a helyzet, hogy nyilván egy átmeneti időszakban vagyunk egészen addig, amíg a teljes liget tájépítészeti megújítása meg nem történt. Azon a ponton, amikor Kutyás élményparkból lesz kettő vagy három a városligetbe, és ezen kívül a szabad Igen, pontosan erről azt mondjuk, hogy egy... ebben mondjuk a zöld területet pótoljátok, akkor annak valamilyen ideig, ugye, ott meg kéne kötnie már elnézést, hogy nem megfelelő szavakat hasznak, addig zárva kéne lennie, akkor valószínűleg az lenne a probléma. Mint ez a helyzet, tehát, hogyha valaki megy? Uh, és tényleg a valóságot szeretné látni, akkor azt látja, hogy a kutyás élményparknak az egyharmada ebben a másodpercben bekafensz kerítésekkel el van kerítve, és mögött egy csodálatos zöld fület, illetve uh, felújított játszóeszközöket, uh, kutyás játszóeszközöket találhat. Hogyha ezek a kerítések innen lekerülnek, most nem tudom pontosabban megmondani, hogy egy vagy két hét múlva, amikor ott megerősödik annyira a fű, hogy e, már rá lehet engedni megint a kutyákat, akkor le fogjuk zárni egy másik harmadát ennek a kutyás élményparknak, ott is megtörténik a játszóeszközöknek a felújítása, e, megtörténik a lágyszerű növényeknek a cseréje, megtörténik a füvesítés, tehát e, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelentős többlet és töbletterhelés mellett Ö, azért ez egy folyamatosan váratlan és is mutatja. Az a helyzet, ami kialakult, abban te bárkinek a felelősségét látod-e? Ugye elsősorban a magadért kéne, hogy lássad, te látsz -e ilyet, tehát, hogy mondod-e magadnak azt, mint ennek a szervezetnek a vezetője, hogy rosszul számoltál, és valamit másféleképpen kellett volna csinálni, de én nem azt mondom, hogy így van, hanem azt kérdezem, hogy csináltál-e bármit rosszul, hogy egész egyszer az következett be, hogy a helyi facilitásokból adódóan ide többen mentek, és ennek így kellett történnie. Sajnálatos, hogy ma ilyen képet mutat, de ez elkerülhetetlen volt ilyen igénybevétel mellett. Én, én nem gondolom, hogy itt most bármi kritikus helyzet lenne egyébként. Tehát, hogy van egy jelentős túlhasználat, ami kapcsán egy ütemezett felújítást el kell végezni a kutyás élményhatszból. De élmény tényleg volt-e bármi olyan, amiben te alul mérted, vagy alultervezted ezt, és ezzel kapcsolatban azt kéne mondani, hogy Afrász kunyhóba ez tényleg nagyobb érdeklődést váltott ki, bár ha, nagy, ha tudtad volna, attól ez a mostani helyzet ugyanúgy bekövetkezett volna. Az a helyzet, hogy... Ugye, még egy dolog lehetséges, hogy sorszámot osztanak, és egy bizonyos létszám után azt mondják, hogy kész, nincs tovább. Ez pontosan így van, pontosan így van, nyilván ez alapvetően, alapvetően nem cél, tehát az üzemeltetéssel foglalkozó kollégáim ezt folyamatosan monitorozták, nézték, kint vannak a helyszínen most is, beszélnek a kutyásokkal, egyébként több kutyás szervezettel is, és megpróbálták értékelni, hogy ez kritikus vagy nem kritikus ez a helyzet, és az a megállapítás egyértelműen, hogy kritikus helyzetről nincsen szó, nyilván az a helyzet, hogy nagyon kontrasztos videókat lehetett Igen. készíteni egy adott időpillanatban, Arról, hogy hogyan nézett ki az átadás pillanatában, és hogyan néz ki a fel nem újított részek tekintetében. Egyébként a videósok és a fotósok kínosan figyeltek arra, hogy a éppen felújítás alatt lévő zöld részeket nem mutassák ezen a területen, mert az, azokat a célokat, amiket ők szolgálni kívánnak, nem feltétlenül elégítette volna ki. De és akkor itt szempontból... meg kell, hogy álljunk, mert akkor most megint Ilmay Földes Ádám, hogy miért, mondja, miért mondod azt, hogy ők bármilyen célt is akarnának kiszolgálni, és akkor eljutunk oda, ahol a part szakadt, kedves Földes Ádám. Igen. Én azt gondolom, hogy megnéztem az összes, vagy hát a legtöbb elérhető riportot és cikket a Kutyási Elményparkról. Ennek egyébként egy jelentős része tényleg egy objektív tájékoztatást adott, és néhány médiumban pedig valóban olvasok olyan cikkeket, amik Uh, azt érzem, hogy uh, mondjuk kísértetélyesen emlékeztetnek a ligetvédők Facebook oldalairól szó szerint átveszítani. Jó, figyelj, legyen, ugye de... lehet, hogy már ugyanezt elmondtam neked, akkor elnézés rövid leszek. Páfai Károly, aki annak idején, remélem jól mondom a nevét, aki az állami autópálya kezelőnél a műszaki dolgokért volt felelős, hosszú ideig elmondta, hogy mennyire jelentős pénzt uh, deponálnak annak érdekében, hogy az autópályáknak a színvonal, a minősége olyan maradjon, mint uh, amilyen lennie kell. Kérdeztem már, de megint előjön, hogy amikor elkészül majd a projekt, akkor egyértelmű -e, hogy annak a fenntartására való pénzösszegrendelkezésre áll, mert ugye az, ami most van, az a kiegyensúlyozatlan használatból adódik, és ez valószínűleg még egy, egy darabig így lesz, tehát elő fog fordulni hasonló eset, egész egyszer abból adódóan, mert nagyobb kapacitás, kisebb fér, Tehát na nagyobb lesz az igénybevétel, mint amit egyébként bír az a konkrét hely, amit igénybe vesznek itt most konkrétan a Kutyás Élménypark. Én is azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban találkozhatunk, majd ilyen túlterhelt időszakokkal ez nyilván ciklikusan változni fog, nyilván mindent elkövetünk annak is. érdekében, így van a helyszínek is, nyilván mindent elkövetünk annak érdekébe, hogy ezek a túlterhelések a lehető legkevésbé zavarják elsősorban a használatot, másodszorban pedig a lehető legkevésbé jelentsedek rejtett kommunikációs atombombákat, ami kapcsán aztán hosszasan lehet polémizálni az üzemeltetési kérdésekről, tehát eh, erre természetesen a kormány ütemezetten biztosítja a forrást, hiszen az a cél, hogy létrehozzunk egy magas színvonalú ö, parkot, és egy magas színvonalú kulturális tartalmat, és utána ez folyamatosan fenntartható is legyen, hiszen ezek mondjuk, a, hogy azért egy picit nagyobbba is gondolkodjunk, mint egy kutyás élménypark, és nyilván ö, metaforikusan ebben a cseppben benne van az egész tenger. tehát hogy azért az, az végtelenül fontos, hogy mondjuk egy szép művészeti megújításánál az, hogy a romány csarnok egyébként gyönyörű és fantasztikus látvány az rendben van, de ettől függetlenül azok a ö, végtelenül izgalmas időszaki kiállítások, mint mondjuk az éppen jelenleg ott lévő Michelangelo kiállítás, ezek kellenek ahhoz, tehát magyarul az üzemeltetések és az ütemeltetési profizmus és az attrakciók kellenek ahhoz, hogy ezek hosszú távon működni tudjanak, ezeknek a feltételei jelenleg biztosítottak. Nagyon szépen köszönöm a jövő hét csütörtök az Visszatérhet? Én vagyok kicsit Köszönöm szépen. szépen. Köszönöm. Önök György hallották, a Városliget ZRT vezetőjét. A beszélgetés ezt az elején nem mondtam, úgyhogy most pótlom. A Városliget ZRT jó voltából jött létre. Van-e bárki, aki meg szeretne szólalni az új Istvánnal folytatott beszélgetés után már nem lesz betelefonálásra lehetőség? Laci, melyik uh, wifi működik itt? Kis vakond vagy melyik? Igen, elvileg, igen. És annak van valami else <Szorítás> Magic lantern strains Are we just too far To be as one again Are we obsidian Is this how it ends Yeah your life will turn Just like a straw Cause your daddy's pain And your mother won't And your heart Nulla hat egy négy először jó reggelt, Horváth Péter, szabad. Hát ugye ez a fél nyolc előtti beszélgetés, ez, ez a kreténi, ez, ez baromság, én, ez, ez nem is szóltam hozzá, ez egy értelmetlenség, de egy biztos, hogy Újhely Istvánnak kapcsolatban te is 13 percig próbáltad a civilapányban győzködni Rangos Katarénnal együtt ö, ezt a témát, és nem sikerült ott se. A, a könyvemutatón tíz percig próbálták, ott se sikerült. Szá innen tovább menni nem lehet. Itt én azt mondom, ennek végelnek az egésznek. Ez, ez egy eltelen hazug dolog, tovább, én nem is tudnám ezt ezt, ezt, ezt, srófolni, ezt a témát. Úgy... Akkor ne srófoljuk, viszont elmondom, hogy tizen azt mondja, hogy tizenharmadikán hétfőn, nagyon messzire jött ember lesz, este fél nyolctól az Aquarium Club volt lokájában, bakácsal Filippoval önökkel is velem, tehát május tizenharmadikán Aquarium Club volt lokál. Azt is szeretném elmondani, szolgálati közleményként, hogy már Alig két hét van a személyi jövedelemadó 1%-ának leadására, és hogy a rádió számít a hallgatók figyelmére plusz 1%-ára. A Civil Rádió adószáma megtalálható a honlapon. Egyébként ez úgy szó, hogy 140480. 23 kötőjel, 1 kötőjel 43, de még egyszer mondom megtalálható a hollapon. Május 13-án nagyon messziről jött ember, 061 és 06 36 másodszor. Egyben azt szeretném mondani, hogy a sajtótájékoz vagy a kőbemutatót, az Újhely Istvánnal való beszélgetés, is, a civilapáján semmilyen vonatkozásban bankolni kapcsán nem lehet összehasonlítani, mert azért ez egy fontos kérdés, hogy az ember hallgatókkal be és egy vagy új helyszínt istvánnal, úgyhogy azért ez így ebben a formában pártfogzamosultak. utak. és Thank you to reggelt, lehet. Tudsz róla, hogy nagy szavazás történt a 7 és 7,5-8 között? Most hallottam az előbb. Csak azt mondtam, mi lett a vége, hogy vagyok, vagy nem? <hállt> Mit szeretnél? <hállt> Maradnék abban az állapodon, amit magamról gondolok, hogy nem vagyok kretén. 9-1 arányban hogy? úgy döntöttek az emberek, hogy nem vagy kretén. Hát, akkor csak egy 9 rányban vagyok. Lát, én ennyi meg talán belefér az ember hívt az Igen, de utána Néha kiderült megint az, hogy én egy baloldali elhajló vagyok, tehát egyáltalán, aki ezt az egész szavazás lehetővé tette, ha ő hívott egyáltalán vissza, semmilyen vonatkozásban nem hatott rá ez az eredmény, és azt mondta, hogy ez egy baloldali fészek. Um, Jó, hát ez ennek a kifajnak a sajátossága. Igen de mennyiben érzed magad kőmöveskelem ennek vagy semmi a vonatkozásban. Mennyiben érzem magam minek? Bocsánat, ja, meg. Kőmüveskelem mennek. A kőműveskelemnek. Kösz. a kérdést. Kösz. Sokszor, sokszor, sokszor egyébként tényleg így van az ember vele, vagy mondhatnám azt is, hogy sziszifuszi munkát végez. Vagy, mint minthogyha az értelme vagy a hasznosulásra kevés lenne, de miután azt meglátom, hogy épül egy történet, épül az a történet, amiről én beszélek, arról a Magyarországról és arról az Európáról, ezért inkább úgy vagyok vele, hogy minden nap nekiállok, és újból kezdem. De ég, mit látsz, mi épül? Az a nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy elhiszi a magyar társadalom, hogy Orbán Viktor kormányzása, annak eredményei, annak következményei azok oda vezetnek, hogy ki kerülünk az eurója. Jó, csak ne felejtsd bort. el, hogy ez az egész bangón éjféle beszélgetés nem jöhetett volna létre, hogyha a kárásznak az a nem megalapozatlan, de nem pontosan megalapozott kérdése nem hangzott volna el, ami ugye azzal volt kapcsolatos, hogy lám, lám, lám, és közben a közvéleménykutatási eredmények mégse ezt igazolják vissza, hogy nem pontosan ezt mondta, tisztában vagyok vele. Tehát ugye ez ha nem is szöges ellentétben, de ellentétben áll azzal, amiről te beszélsz, és tegnap megegyeztünk, hogy nem lesz bangónézás, pontosan tudhatod, hogy ez most nem a bangónéra vonatkozik, hanem arra, hogy megint eljutottunk oda, hogy te azt mondtad, hogy eredmények, én pedig én most kárás után szabadon azt mondom neked, és hol vannak ezek számokban? Most gondolj el, hogyha Törökországban, ott, ahol most Ankarában, és Isztambulban is bármit is mond el elnök, elnő. Győzött az ellenzék ott, ahol iszonyatos bebörtönzések voltak, és véres utcai események. hogy ha ott nincsenek olyan ellenzéki szereplők, akik azt mondják, hogy akkor is vállalják a akkor ma ankarának nem ellenzéki főpolgármestere van. És számtalan számtalanul bizonyosodott, hogy kell, hogy legyenek... De érdemes elmenni törökországba, és... Miért nem maradunk itthon? Nem akarok elmenni Törökországba, mert visztám busz hely. De, de én azt közül, én nem itt Hogy nehezebb, még nehezebb körülmények között is vannak, akik vállalják, és nem gondolták, hogy lesz eredménye, de mégiscsak van valami eredménye. Így látom ezt itthon Magyarországon, és egyébként a tavalyi választási eredmények, de ezt a műsorodban beszáson elmondtam, és azt mutatják, hogy többen szavaztak. Orbán rendszere ellen, mint Orbánra. És most jön egy választás május 26 án amikor egyetlen egy dolgot kellene tudni nekünk, ellenzéki szavazóknak, választóknak hogy ott legjuk a fülkéknél, hogy többes szavazunk Orbán ellen, mint Orbánra. Hát, hát kérdezek valamit, ez egy európai száma. Ugye folytatódnak a Facebook Live beszélgetések, holnap Jávor Benedek lesz a vendég, múltkor Katalin volt. E, ott e, volt szó arról, hogy vajon miért nem társulta a Momentum az MSZP-vel, valamint a párbeszéddel, ha pontatlan fogalmaznék elnézést, ez egy ilyen reggel, de attól együtt, azzal együtt érthető vagyok. Azt kérdezem tőled, hogy a helyhatósági választások után, ahol mutatkozik törekvés arra, amire 2018 áprilisában nem mutatkozott törekvés, vagy nem eléggé Eljön-e az az idő, hogy 2022-re létrejön az az egyesülés, szándékosan mond, nem mondtam összefogást, amely vagy átmeneti, vagy tartós, de amely azért jön létre, mert mindazok, akik nem Fidesz, és mindazok, akik úgy gondolják, hogy ez így ebben a formában számukra nem lenne jó, a folytatódna, Uh, matematikai okok miatt egyesülnek azért, mert egyébként úgy lehet, hogy van sikerük, külön pedig nem valószínű. Szerinted... Nem, nem kell 22-ig menjünk. Hát azért mondom, de hogy a... erről beszéltem, a... tehát hogy azt mondtam, hogy az már mutat ilyenfajta jeleket, de azt kérdezem, hogy ez központi, jelent, központi akaratként eljut a -e 2022-ben ide szerinted. Szerintem igen. Nyilván a rendszer mindennek fog tenni annak érdekében, hogy az ellenzéki pártokat egymásnak ugrassza. Ezt láttuk az elmúlt időszakban. Ez eleve így ő... volt kitalálva, hogy ez így, tehát, hogy ez, hogy ez így, így foghatni éveken keresztül? Tehát ez ez, ez ki talál, ki van találva, ami most van? Tehát nem egyszerűen a választási rendszer, hanem hogy ez egyébként a pártokat mire kell, tehát, hogy rávegjük? Hát, az online utorabi kormány az, amíg a ellenzéki pártok nem képesek egy széles fronton együtt indulni és egy az egyben megverni az Orbán rendszert. Ezt át tavaly áprilisban sikerült megakadályozni azzal, hogy érthetetlen, de bár utólag megfejthető vagy sejthető okból, de a Jobbik és az LMP tavaly áprilisban nem volt hajlandó visszalépni. A választókörzetekben pedig úgy, hogy arányon felül, vagy erejüknél jóval meghaladóbb módon ajánlottunk fel mi visszalépést a javokra. Na, nyilvánvaló, hogy a rendszer keze. Az uniós választások sikere, vagy mennyire mutat irányvektort majd az ősi választásokra? Nem tudom mi a siker sikertelenség. Nyilván minden pártnak a maga egy 2, 3, 4 mandátum az, ami sikert, sikert adhat. A összességében én azt tartanám -e sikernek, hogyha nagyjából fele-fele lenne, lenne a Fidesz-Contra ellenzéki LP aránya az új Európai Parlamentben. Na de az olyan érdekesebb, hogy ha hogyha a tegnapi eseményeket is figyeljük, hogy most már nyugodtan pontot tehetünk annak a kérdésnek a végére, hogy Orbán az Európa ellenes szélsőséges erők, szakciójának lesz az alkotó eleme. A mér, De nem akkor, hogyha itt, itt nem arról van szó, hogy a Weber a magyarokra tett megjegyzése okán alkalmatlan, ugyanakkor, ha a bölcsek úgy döntenek, hogy maradhatnak, akkor az első opció a maradás, és csak a második a távozás? Mit képzel magával Orbán Viktor, hogy nap azt mondja a sajtótájékoztatóján, hogy Weber nem igényli a magyarok szavazatát? Nem mondott ilyet Weber. Weber Orbán és Európa ellenes nacionalista szavazatait nem igényvé a bizottság elnök kiválasztásához. A magyarok szavazata nem egyenlő Orbán Viktor szavazatával. Hát ez, ez, ez az é, ő, ő balonkabátya úgy forgatja, hogy akarja jelen megteheti. És amikor tegnap az osztrák sajtóban megrökönyödve olvasták azt az Orbán interjút, egy osztrák, az egyik legnagyobb osztrák labban adott interjút, amelyben azt mondja hogy a mai kornak és az európai vezetőknek az egyik legnagyobb baja, hogy nem ismerik el azokat a politikai személyiségeket, akik, akik maguk mögé tudják a, állítani a, a népeket, és hosszan fejtegeti azt, amit, amit döbbenben néznek, olvasnak Európában, mert egy tipikus autokrata, diktátor, dőfös diktátornak a mondatai, nem volt itt tegnap az Ország Szabadságpárt elnöke, akik az Európa ellenes nacionalista frakciónak az egyik tagjai. Amikor azt mondom, szóval én, akkor mondom, én nem gondolom, de diktátornál csak szeretném jelezni, hogy Újhely István megideti a szólásszabadság, és nem fogok minden mondatába belekötni. Én, én, én így gondolom, nyilván ezek az én mondataim és meggyőződésem is. Most gondoljon bele mindenki, hogy a következő öt évben Magyarország nevében Hát nem mondom, hogy képviseletében, csak nevében, Orván Viktor és a Fideszes LP képviselőt, az Európa ellenes, nacionalista és az Európa ellenzékihez tartozó erőket fogják erősíteni vagy gyengíteni. Hát ez elképesztő helyzet. Nekünk most kéne tudni megállapodni a következő 7 éves költségvetésről. Most kéne tudni megküzdeni a magyar gazdálkért, a magyar diákokért, a magyar önkormányzatok fejlesztési forrásáért. Én is értem, hogy gondolja gondol, Orbán Viktor így áll neki a következő évek kormányzásának, ah, és hogy a tükérésedre visszatérve a siker vagy a sikertelenség az igazából majd az őszégyünk kormányzati választásokon mérhető. Bárhova megyek az országban. Most tegnap este sokromból jöttem vissza a terapi Bécsi Csajtadékosztat után Sopronba mentem, és Sopronban is azt mondták, a helyi szoci, hogy megvan a megállapodás, a teljes ellenzéki oldalon. Nem tudok olyan településre menni kis vagy nagyvárosba, vagy budapesti kerületbe, ahol ne lenne teljes, legszélesebb körű együttműködés. Picsa, mi a helyzet? Kiszóltál egy olyan várost, ahol még ott most uh, kicsit libikókán ülnek a helyi ellenzékiek, de ott is megvesz a legszélesebb és teljes együttműködés meggyőződésem. Egy kicsit az RT választás eredményét is várják a a Pécsi pártok, de Jó, Nagyon van, halkan azért. és nagyon alantas módon szeretném felhívni a szíves figyelmedet, hogy nekem különböző együttműködési szerződéseim vannak, amelyeket eddig azért jogilag megfelelően működtettem tartalmát tekintve a nép, hol mellém állt, hol nem. Tudomásul vettem, a 18. keletben annak érdekében, hogy pártatlanul tudjak eljárni, el kéne járni Szaniszló Sándornál az ügyben, hogy egyszer is mindenkorra tisztázza, hogy az a facebookos felület, amely úgy mutatta, mintha neki kifogása volna a 18. keleti együttműködésemmel, az ügyben nyilvánuljon meg, mert az a pikáns helyzet alakult ki, vagy az a pikáns helyzet, hogy korábban jóval nagyobb összegért dolgoztam együtt a 18. keleti önkormányzattal, amikor ott Szaliszló Sándor polgármester volt többször írtam eddig Sándornak most vasárnap négy felületen közelítettem meg most 8 óra 48 perc van, a füle nem mozgatta, nem fogok tudni pártatlanul eljárni, sőt kifejezetten ellenségesen fogok eljárni vele szemben abban az esetben, hogyha ő nem írja azt meg, hogy ő mit gondol arról, a 18. Kelleti együttmű, arról, az, arról az együttműködésről, amely azt a keletet illeti, ahol ő polgármester jelölt lesz. És csak azért szeretném mondani, mert fontosnak találom. Nem gondolom azt, hogy neked szólni kéne, de én ezt fontos... Helyzetben. Tessék? Én légy ide hogy engem ilyen helyzetben, nem ismerem az ügy részleteit, de vagy nekem. Nincsenek az ügynek a... részletei. Kifogásol valaki egy olyan együttműködés most, aminek az elődje megvolt, akkor, amikor ő volt, nagyobb összeggel, mint amit most kifogásról, nem bonyolult a történet. Én nem van? gondolom, hogy neked Engedim. ez ügyben el kell járnod, de most ebben a szituációban két gondolat között, ezt nekem sajnos, hál' Istennek, megfelelő el kellett mondanom. Na, én akkor egy másik együttműködést fölvettem. Tegnap kifejezetten érdekes volt az osztrák szociáldemokratákkal való találkozáson, nem véletlenül tegnapra időzítettük, mert tegnap volt az a Osztrák Szabadságpárt elnökének Budapesti látogatása, és az osztrák szozdemeknek a listavezetője, aki ma a parlamenti frakcióvezetőjük, ő fogadott András Schieder és nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy a sajtótájékoztató ő maga állt bele, és sorolta fel mindazokat a kirívó példákat és problémákat, amelyeket Orbánisztán kapcsán ők értett. Jó, de hát meg egy pillanatra. Azt kérdezem tőled, hogy maga az ország, tehát nem a szocialista szavazók, maga az ország vajon mennyire tájékozott, és mennyire tulajdonít jelentőséget ebben a sorrendben annak, hogy az ország jelenlegi vezető ereje milyen pártcsaládba ülteti a megválasztott képviselőit. Mert nekem a, bels a belső hangom az sugja, hogy nem tudja és nem tulajdonít neki jelentőséget, miközben azt gondolom, hogy nagy jelentősége van, de ez kihat a mi kettőnk beszélgetésének a megértéséhez, és kihat arra a közönyre, látszulagos, vagy valódi közönyre, amely egyébként Orbán Viktornak ezt a mozgását az elmúlt időben követte, követi. Nyilván igazad van, hiszen a kormányzatnak az az érdeke, hogy ezt a kérdést ezt elmismásolja, sőt egészen másképp állítja be. Tehát például az én osztrák, Tegnapi tárgyalásunkat uh, úgy kommentálta a Tireszt, és a riposztókért minden úgy El, gondolkodták. Elnézést, másodpercre a lányom. Nem nem tudom. Nyugodtan. Csak tudnám, hogy kell fölvenni. Megküzdök velő. Nyugodtan. Egy Az én fiam persze. éppen érettségizik, úgyhogy abszolút, abszolút tudom, hogy milyen nem nem nem érettségizik. Érettségizik. Egy kis türelmet kérek. Azt hiszem, ott tartottam, hogy igazad van, mert a kormányzatnak nem érdekel, hogy erről legyen szó. Sőt, mondmányúttal úgy állítja be, mintha egy Európa-párti politikus lenne. Ugyanakkor, amikor a választókat megkérdezik, és nekünk is van közben egy erről, hogy, hogy félnek e attól, problémát jelenthet-e az Magyarországnak, hogyha a kis Európából, akkor még a Fidesz szavazóbázásának is a nagy Én nem feltétlenül arra gondolok, hogy kisodródunk Európából, hanem az, hogy vajon annak mekkora jelentősége tulajdonít a nép, a nép hogyha mindezzel... Hogy hol a... Igen, igen, igen, igen, hát, igen, mert, igen, mert, igen. Mert el nem tudják képzelni, hogy ezért beszélek erről naponta százszor. De azt gondolom, hogy az 99 alapismeretei 99 nincsenek helyen. meg. Nincsenek meg. Tehát a hát 15 éves éve a remlító... csatlakozásunk után az ezzel kapcsolatos ismeretek ma nem akkorák, hogy ezzel kapcsolatban uh, mérvadó gondolataik legyenek túlmenően az érzelmeiken, amelyekhez vagy van adalék ismeretanyagban, vagy nincs. Ezért fogalmaztam úgy uh, tegnap is, meg előtt is több sajtó megrendezvényen, megrendezményen, hogy uh, nekünk jogunk van tudni már, hogy a magyar választóknak hogy Orbán itt, hogy melyik politikai. Igen, de amikor azért a ott álltál a, a képviselőháznak a lépcsőn és mondta, hogy jöjjenek hamarabb ide a bölcsek tanácsának a tagjai, azért abban anyukán megszólalt, hogy úgy azt a múdic kell képzelni. Miután a néppet hát meg e, e, sunnyog az ügyben, mert e, hetekig megpróbálta szőnyeg alá is ismét azt a kérdést, hogy Orbán politikái összeférhető az európai Európa-párti konzervatívok jobboldaliak politikájával, ezért muszáj volt ö, ismét levelet írni a Néppárt elnökének, de ezt tegnapra eldőlt, mert azzal, hogy merkel kezdve a CDU és a CSU vezetői és a Néppárt vezetői is egymást a arról, a Weber is, hogy elfogadhatnak a számukra Orbán frigye a szélső jobb oldalra, és ők nem akarnak együttműködni Számini új fasiszta mozgalmával, innentől kezdve az erdőt, hogy Orbán hova tartozik. Ő, Én, mánap, mindig bávatáncot szokták említeni, amit, amit nekem pontosan értelmezni kéne, tán. de az a fajta viselkedés, amit ezügyben Orbán Viktor mutat, az azért egy, tehát, hogy mondjam, ugye ez olyan, mint amikor valaki ugye tartja a, a golyót, miközben a ruletkerék, az forog, de ugye amíg meg nem áll és bele nem ejti, addig nincs végleges helyzet, tehát az, hogy ő kikényszerít a Merkelből, vagy nem kikényszerít egy reakciót, az még mindig nem jelenti azt, hogy meglépi azt, amivel kapcsolatban a Merkel azt mondta, hogy ha megléped, akkor mi nem csatlakozunk, hiszen ő nem lépte meg. Fordítsuk le a választások nyelvezetére hogy Orbán Viktornak valóban 13-14-15 RP-képviselője lenne itt itthonról, Magyarországról, mint ahogy azt őn álmodja, akkor azzal az ő zsaroló potenciája nőne, és az értéke is nőne, itt az európai szélsőjobb oldalon. Nekünk tehát, az országnak az az érdekünk, hogy minél kevesebb Fideszes RP-képviselő legyen, mert akkor az esetben inkább Orbán kénytelen, sodródni az eseményekkel, és inkább marad a néppárban, mert nem tud jelentős fakcióval megjelenni egy önálló, blokkoló Európa ellenes körben. Tehát ezt le tudom fordítani erre a nyelvezetre, de hogyha azt hogy a magyar választó mennyire szembesül ezzel, nyilvánvaló, hogy kevéssé, vagy jóval kevésbé, mint ahogy azt én szeretném. De hát ezt mondjuk naponta sokszor, mindenhol hangoztatjuk, és talán azok a hírek, amelyek eljutnak a magyar választókhoz arról, hogy ki kell harmán Viktor az ráéveszti őket, hogy ez bizony, veszélyes folyamat Magyarországon hát, Igen, de ez ugye alapvetően az lenne e, szükséges, hogy az ember azt is tudja közben beazonosítani, hogy azok a pártok és azok az emberek mit fémjeleznek, mit e, akarnak. És... Hát ha lenne Magyarországon közszolgálati, igen. valóban közszolgálati, média, ha lennének erről hitaműsorok, akkor egyszerűbb lenne. De hát azon kívül, hogy mi ellenzéki pártok, meg néhány hely, akkor megszólalhatunk, ezek elhangzanak, az nyilván kevés. Igen, ami engem alapvetően kihoz a sodromból, az, az, hogy milyen mértékben manipulálják a népet, és ez számomra teljesen közömbös, hogy kimanipulálja belét, hogyha én tenném, valami önös politikai, vagy anyagi, vagy tök mindegy, milyen érdekből, mert az, az előttem egy nagyon galád dolog, vagy nagyon galád tevékenység, most pedig hát azért sok szempontból ezelőtt állunk, és azok, akik ezt a szituációt, vagy akik ezt a státuszkot fenntartják, lásd magyar televíziót tartják fönn, abban az állapotban, ahogy fenntartják, nem mutatnak nagyon nagy érzékenységet az iránt. Én nap, a ezen változtatni kéne? A közszolgálati magyar televíziónak eljött a tudósítója a Bécsi sajtótájékoztatóra, és még egyszer hajtságos hogy nem egy, egy neves sincs senkivel Tartottuk a közös sajtótájékoztatót, Ausztria egyik vezető, az ellenzéki párt vezető politikusával, lista vezetőjével. Ott volt vagy 6-7 uh, osztrák orgánum televízió, és azt kellett né megnézzék, amit nekünk itthon megszokás, mert már mindennapi gyakorlat, hogy a közszolgálati televízió riportere tízszer ugyanazt a kérdést fölteszi Andreas Schiedernek, mert megpróbál belőle kiszedni egy uh, migráns, simogató, bevándorláspárti, vagy egy itthoni kampányban ellenünk felhasználható mondatot, és Andreas Sider már nevetlen mondta nekik, hogy akkor még egyszer elmondom, de akkor kérem vágás nélkül adják le a küzdszolgáti televízióba. Utána én mondtam neki, hogy esély nincsen rá, mert nyilván az egész ki fog maradni a hírodóba, hogyha nem mondott egy olyan mondatot, ami nekik nem jó. Azt mondta, hogy elő nem fordulhatna Ausztriába egy ilyen eset. Szóval így járatja le ez a közszolgáltéknak hazudott intézményrendszer a Magyarországot. Ezzel főzünk, ezzel együtt kevés csináljuk a kampányt. Az volt a rádió kérése, hogy konkrétan olyan szereplő, aki indul a választásokon, az más műsorokban se szerepeljen, és a kefejancsi felé intéztek egy ilyen kérést, úgyhogy én azt tudom neked mondani, hogy a jövő hét biztos, hogy kimarad, ami a 20-ával kezdődő hetet illeti ott, egy ennél rövidebb röpke megszólalásra lehetőséget adok úgy, hogy aztán 26 a után valamiféle magyarázatot, vagy örömöt, vagy bánatot, majd mai beszélek, Eszély. várok tőle. tartom a rádiónak a belső szabályozását, meg is értem itt a kampányfinésben, ben köszönöm azt a lehetőséget, és amit eddig kaptam, úgyhogy örömmel, amikor... A, 20 a héten előkerülök, és aztán ugye még van két Facebook live, egyszer Bernadettel, egy pedig holnap Holnap este kapcsoljon ránk mindenki igen. este ő csak nem az volt a, a hit, kérdése a Szalaihoz, hogy egy kicsit hamarabb kezdjük, hogy hamarabb fejezzük be, mert hogy a Manchester United, vagy nem Manchester United, Ajax Tottenham lesz. Hát egy fórumon vagyunk együtt Jáborvándekkel. Jó, hogy az, együtt azt az, az, az, az értem, csak azt mondta a, a Szalai, hogy mindent elküldött annak érdekében, hogy akkor kilencig befejezzük. Ny nyilván. Ne legyen konkuráció. látom még ébren a Csanni Köszönöm szépen a Én is nagyon szépen, szépen kérdés, köszönöm. köszönöm. Újhely Istvánt hallották, à, 9 óra 12 percig maradok, tehát ön önmagam, elmondom még egyszer azt, hogy már csak két hét van hátra, és a személyi jövedelem adó 1%-ára, ha úgy gondolják, akkor számítana a civil rádió, az adószám fent található a hollapon, 13 május 13-án, Szerváci és Imola napján nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, Bakácsán Filippovval, önökkel is feltetem velem. A belépés díjtalan, tehát Aquarium Club volt lokál május 13-a, hétfő este fél nyolc óra. Holnap ismét lesz nagyon messziről jött ember, hozzátéve persze, hogy minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás holnap 7:30-tól Bácska jános 804-től ugiattila 8:30-tól pedig wintermontesz Zsolt áll a rendelkezésükre így aztán a pénteki műsor nagy valószínűséggel fél 9 tart majd és aztán már a 13 hét jön ami végig megy a 20 hét ami végig megy a 27 hét ami végig megy a harmadikai hét, ahol nem lesz harmadikán és hetedikén műsor, csak negyedikén, ötödikén és hatodikán, ez június, hogy aztán nagyon sokáig ne lássuk egymást, vagy ne halljuk egymást. Május 27-én is lesz nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Pontosan 9 óra múlott 1 perccel, 061 489 0999 06 pontosan 1 tucat perc van hátra, pontosabban mondva már egy tucat perc sem, mert 9 óra 12-kor vége lesz a mai műsor, na, most pedig 9 óra 1 perc van. Figyelek, ha van miről. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ez az, ami nagyon-nagyon foglalkoztat engem, már korábban is akartam betelefonálni, csak ha az már kevesebb idő volt állt rendelkezésre, hogy mi a fidesz szavazót arra, hogy adott esetben úgy adja el a szavazatát, hogy szélső jobboldali irányba vigye el az ő szavazatát a pártja. Tisztességes, becsületes Fidesz szavazó, akinek valamiért a Fidesz a ö, kedvence, vagy éppen Orbán, hogy mehet abba bele, hogy arra ad szavazatot, hogy ilyen irányba menjünk el. Nem tudok megnyilvánulni, mert nem fogok a Fideszre szavazni, még azt se döntöttem el, hogy elmegyek egyáltalán szavazni. nulla és Jó reggelt, Sándor vagyok. Előbb volt egy fő, e, ha e, visszhangzik a rádió, van a román lezárni Igen, figyelek. Igen. Tehát ez, az, hogy gondolatok az, hogy egyáltalán menjen egy szavaz. Én van a gondolatok, hogy én nem félnek és nem a pályázatok fel szavaznak, akkor bedobom a nullámat úgyhogy kihúzok mindenkit, tehát hogy érvényes legyen, de hogy lássa mindenki, hogy a szavazat az nem van adva. Tehát hogy a szavazó polgár ott volt, szavazott, csak nem volt kire. Legyen az is egy üzenet, ha nincs kire szavazni. Nem tudom, hogy lehet ez a választási törvény szerint, de valami ilyesmit gondoltam abban az esetben, ha nincs olyan párt, akire szavazzak. Szavazni el kell menni szerintem. Jó, én ilyen kategorikus imperatívus nem ismerek. Igen, jó, köszönöm. de tudomásul vettem, hogy ön így fog eljárni. 06148909999 és 063677116111 Jó reggelt kívánok! Nekem annyi bajom van ezekkel, az érvénytelen, meg érvényes ám, de úgymond most azt kell, hogy mondjam, haszontalan szavazatokkal, hogy kinek üzenek ezzel. Egyetlen egy életünk van, ezt éljük, ezzel lehet négy évente játszani, de a visszaszámlálás megy gyakorlatilag. De <gül> a visszaszámlálás mindenféleképpen megy? De függetlenül, csak hát fogy az időnk, <gül> amiben értünk. Az nagyon, az nagyon. Tehát, hogyha valamit értek, amit mond, azt, pontosan, pontosan én is ugyanígy gondolom. De ezt négy-nyolc évvel ezelőtt ezt gondoltam én is, hogy leadom, mert azt mondtam, hogy nincs. Aztán utána filozofáltam azon, hogy hát igen, ez azért mégse... Úgyhogy valaki ezt hát a szoktort, Jó, hat el a, a önnek valamit. Tegnap a Kej Jancsi féle összeköttetéseimet vettem igénybe, hogy egy olyan banki konstrukcióról érdeklődjek, amivel kapcsolatban se kereskedelmi bank, se kincstár nem mond egy árva kukot sem, miközben már egy hónap sincs ahhoz, hogy bevezessék. Szerintem ez abnormális. Mondok egy másik dolgot. Tegnap voltam a Mon uszodájában, tudja, ott, ahol tegnap is elfelejtettem egyszer lezuhanyozni, és ezt iszonyatosan szégyeltem, de látja, most már önfeljelentéssel élek. Másodszor fordult elő ilyen, de rosszul tettem, ma mindenképpen fogok zuhanyozni. De ott, amikor elkezdtem svábogarakat írtani, akkor azon gondolkodtam, hogy én jól teszem-e azt, hogy mások számára is nyilvánvalóvá teszem azt, hogy a sauna fa mögött egy rovartanya van. És sosod... hogy mondjam én? Amikor annak idején uh, Fejri Kláraiknak, aki egy író volt és a Nemes László volt, anyámék még és én elmeséltem nekik nagyon büszkén, hogy az atlétikai pályafutásom során hogyan szereztem a Nép stadionban poloskákat be a férfi öltözőben, akkor a az anyám az rámugrott, mert nem voltam azzal tisztában, hogy a poloska az valamikor a szegényeknek volt. Uh, a, tehát a, a poloska csípés az a szegénységnek volt a szimbóluma és hogy ilyenről a gyerek nem beszélhet. Valami hasonló Éltem meg ott a svábogarak kapcsán, amelyek annak idén a Szent István körúti otthonomban számban voltak jelen, és apámmal is jelentős túrákat folytattunk a Salaimre utcában, amikor a kazáházból előjövő svábogarakat taposta apukám, és valahogy volt egy ilyen, egy ilyen megalázottsági érzésem, hogy szívesen költenék úgy 1900 forintot egy egyért, hogy abban nincsenek svábogarak. Ezt egy ügyvéd ismerősöm, aki éveken keresztül praktizált, két évvel ezelőtt befejezte az ügyvéd karrierjét, mert azt mondja, hogy olyan kiszámíthatatlan a, a, a helyzet az ő szakmájába per pillanat, mint mondjuk a Balatonon, a vitorlázás. Tehát, hogy ha így fúj a szél, akkor úgy fúj a szél. Mondta, hogy Tamás, annyi minden van itt a, az országban, amit már megszoktunk, már, már föl se tűnik. Ilyen apróságok. Egy másik De... bankban ugyanezt történt, hogy azt mondta egy fiatalember, aki fele annyi idős volt, mint én, és még mondjuk tíz év, hogy ugye nem veszem rossz néven, hogyha egy bizonyos számösszeget egy papírlapra ír fel, mert szerinte kiszámíthatatlan, hogy mikor fogja tudni ezt kinyomtatni, és szerint az én időm drágább annál sem, mint hogy ott még másfél órát tartózkodjak. Hú, természet... ezt, nem is ért, ezt nem is értettem. Tehát, okay. nem, tehát nem, nem, nem tudod kinyomtatni egy, egy papírt arról. <gül> uh, és akkor ugye nem beszélünk arról, amiről Komját Imre számolt be. Uh, a legutóbbi május 1 i MS-látogatás kapcsán, amikor valahol hajdunánáson talán igen, az országjárás folyamán Fontosan. olyan helyen voltak, ahol mindjárt lefogyasztották, vagy lemerítették a háznak a villanyóráját, mert hogy arra ki... azt vállalta a család, hogy felfújják a lukbalont. És ez gondos igen. Hát nem a élven. Igen, hát sajnos ez van. Én is köszönöm. Ez csak azért meséltem el, még miatt euh, látszólag csak az életem luxusával kapcsolatos negatív megjegyzésekkel töltöm meg a padlást. Záró utána mindenféleképpen zárunk. És már túl leszünk akkor a 9 óra 12 n Elnézést, ma nem voltam. A, tehát, ahogy a Frederikus mondta, ma nem volt kenyerem a szó. Van ez néha így. 0614890999 és 0636771161, még 300 másodpercen át. Ne felejtsék az 1%-ot, amire a rádió felhívta szíves figyelmüket, ne felejtsék a tizenharmadikai nagyon messziről jött embert. 0614890999 és 0636771161. Jó reggat! Jó reggat, Sőn Most a akkor hűtlen lett a Mányoki útú szadához, vagy... Vagy csak átmenetileg. Mányaki? Hát a, a főiskola, ami ott az elmúlt a, jelent, oda, oda a oda, oda, ott, ott én nem voltam az elmúlt tíz évben. Akkor én nagyon kevertem valamit, elnézést kérlek. Én ott nagyon régen voltam. Még a reggelúton tűntem fel néha, és a hétvégén Komáromban. 230. Jól tapasztalom, hogy a kétnapos első az gödröket csinál az aszfaltba? Vagy kimossa az aszfaltot? Na no, még Nem egyszer! Tudom. Hát a lyukak vannak az utakon. Azt tapasztalom, hogy egy nagyobb gödrök vannak. És gondolom ez az elsőnek köszönhető. De az első az kimossa az aszfaltból az a, aszfaltot? Vagy? Ehem. Hogy más nem tapasztalta, csak én? Nem tudom, ezt most mindjárt vissza fogják igazolni önnek, mert most én konkrétan nem egészen értem, miről van szó, de figyelek, ha van bárkinek másnak hasonló tapasztalata. Jó reggelt! Györögök van, igazából rengeteg új kártya keletkezett, és mélyebbek és veszélyesebbek. Hát gondolom, gyengén lettek megcsinálva, és azért ilyen. Köszönöm. 75 75 1 százalék 13-án nagyon messziről jött ember. Jó reggat! Jó reggel, kívánok! Elnézést kérek, hogy ne csak kérjen. azt szeretném mondani, hogy nem, én az én nem szerint, szerint Senki nem teszi jól, ha nem megy el szavazni. Én ezt értem, de én azt, hogy elmegyek-e szavazni, vagy sem, azt egyszerre most elmondtam, és nem vártam ezzel kapcsolatban a reakciót. Hát, én, én ezt csak értem, azért de az egész életemben nem szeretem, ha valamire rábeszélnek, vagy lebeszélnek. Nem, én nem szeretném rábeszélni. De mégis telefonált? Igen, mert arra gondoltam, hogy esetleg ez másoknak is. De majd hogy akkor mondjam. telefonáljon, hogyha ezt mások akarják. Én nem azt mondtam, hogy én jó vagy rossz példával járok erről. Egész egyszerűen csak fogtam magam és megosztottam egy dilemmámat önökkel. Ennyi. Őszinte voltam. Sajnálom a rosszul al. Laci